Jó ám, kék ruhát hord, Andrei. Ma 2022. szeptember 22 én van, és a pontos idő 16 perc, egy perccel megy egy hogy minden tudni kell. Aérteles. A jó hogy már legyen a el a 2030-as évben a 14-én. Hogy még az, az eszküle vannak. Meglemetés, minden a korlátozott napokkal, és minden utolsó de nap egyáltalán. az Vagyunk gyerekek? Aruljátok el, hogy a pakszis Minden jó. Minden jó, minden szép. Kejfei Jancsi, ki tudja a 8. szárnyalásának, második cekének vagyunk itt a telelője után. Ha a holnapi nap rendben lemegy akkor két hetet szól, és látszódik a Kejfei ami azért azt kell, hogy mondjam, számomra egy csoda. Néhány gondolatot megosztanék önökkel a létezést, illetően éppen tegnap bekapcsoltam a Klubrádiót, és ott is egy gyűjtési 70-18 millió forintnál tartanak a Klubrádió, és tekintettel a tekintetben, hogy az embernek meg annyi aversziója is lehet egy rádióval, vagy annak rádióvisoraival kapcsolatban, vagy egy közösségi működtetés, finanszírozás, mint ahogy egyébként a rádió működik, azért az egy csoda. Egyfelől csoda, másfelől meg szégyen. Ugye szégyen az, hogy így kell létezni, hogy ezt a szégyenet, ezt, hogy lehet kifejteni, ezt az ember párszor már kifejtette. Különböző történetek révén. Megyünk tovább. Ennek kapcsán el kell, hogy mondjam, hogy... Nem az én dolgom az, hogy megítéljem a KFJ-ncsi színvonalat. De enesetre az időstől most már három olyan beszélgetést rögzítettünk. Kurtács Andrással és Lakatos Jánossal, amilyen beszélgetéseket korábban soha rögzítettünk, és a jövő héten is lesz egy olyan beszélgetés, amihez hasonló még nem is készült a Csiban egy hármas beszélgetés, ami a szószoros értelmében beszélgetés lesz, tehát nem interjúk készülnek. Kede János, a Momentum elnökségi tagja, és Máté Gából, a katonai igazgatójával fog beszélgetni. Nőt <coughs> nem találtunk, vagy nem találtam. Hárvasban fog beszélgetni, és ilyen beszélgetésre még többször, vagy sokszor fog sor kerülni. Két egészen fantasztikus interjú készült. Azt kell, hogy mondjam, hogy de ilyen se volt korábban, hogy az ember elkészített konzervanyagokat, amelyek később kerülnek adásba. Ezeknek azért is van jelentőségük elsősorban, mert hogy a stábot kimélni kell, mert hogy az az igénybevétel, amivel együtt jár ez a mostani Kejfej ez számomra természetes, az ő esetükben viszont nem. Készült egy beszélgetés Baksáról andal, akire talán emlékezhetnek, egyébként emlékezhetnek a szakmai tevékenysége révén népszabadság, világgazdaság 24. utoljára, aki június elején a Kejfej mesélte el hosszan, hogy miért is hagyja abba, azt, vagy miért hagyta abba azt, amit csinált, most pedig elmeséri azt, vagy te azt, hogy az elmúlt három hónapja hogyan telt. Egy szikár, egészen fantasztikus interjú, természetesen elsősorban az interjú alany jó volt. Abból. A másik beszélgetés, ami frenetikus, amin hát legalábbis én azt feltételezem, hogy a hasukat fogják fogni, úgy fognak nevetni rajta, miközben nem minden pillanat a vidám. Az Bakás Tiborral készült, és nyugodtan kérdezhetik, hogy Bakás Tiborról még hány bőrt lehet lehúzni, de ugye az én szakmám, ha egyáltalán van szakmám, egyebek között arról szól, hogy az ember fessen olyan zsánerképeket, még akár ha csak zsánerkép, is nem nevezi arcképnek, amelyek megkülönböztetik ezeket a képeket a mások által készített képektől. Most szerintelenség nélkül azt tudom mondani, hogy egy olyan pillanatkép készült tegnap Bakás Tiborról, amely reményeim szerint időtálló nem egy hétig és nem két hétig fog elállni, hanem hónapokon vagy éveken keresztül, és ezek a műsorok kiváltják az élőműsort. Nem teszem szívesen, de mégis megteszem, hogy amennyiben önök már azt követően, hogy ezeket a műsorokat megnézik. Még mielőtt adásba kerülnének. Tehát én valójában azt kérdezem, hogy akar -e ennek a két interjúnak mecénása lenni. Olyan, aki pénzt ajánl, és aki óhajtja, vagy nem óhajtja, hogy a műsorban az interjúk elhangzása előtt és után elmondjam, hogy egyebek között ennek a cégnek, vagy ennek a magánszemélynek a jóvoltából jöttek létre ezek az interjúk, beleértve be, hogy mindannyian tudjuk, hogy nem az ő jóvoltukból jött létre, de ahhoz, hogy újabb és újabb interjúk jöjjenek létre, ahhoz ez a támogatás nem elengedhetetlen, de szükséges volna. Én nézem a stábot, és nézem a stáb energiállapotát, mint valami grafikonon nézném, és látom rajtuk a fáradás pedig még csak két héttelt el. És a fáradástól teljesen függetlenül tisztában vagyok az ő anyagi elismertségükkel, amelyet egy tízes skálán csak azért nem mondok el, mert nem akarok egy olyan számot mondani, amit magam is szégyelnék, független, hogy én a magam részéről eddig mindent, vagy legalábbis a tőlem terhetőt lehetővé tettem annak érdekében, hogy legalább egy kiflit tudjanak venni, és akkor a magam premizálásáról egy szót sejtettem, és előbb-utóbb nem is fogok. Azok a pénzek, amelyek így befolynának, azok mind Hozzájuk folynak be, plusz Galambos Ádám. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fiatalok az elmúlt időben akkor is, hogyha van mit korrigálni, akkor is, hogyha tennap fejlesztésre tettem önöknek ajánlatot, már mint hogy segítsenek, egyetlen e-mail se érkezett, de hát ugye ez meg között nem csak azzal van összefüggésben, hogy egy műsor nem arról szól, hogy állandóan kér, hanem azzal is összefüggésben van, hogy egyelőre megjelentősen szűk körben ismert. Ez a két interjú, amely tenap készült, Baksar Olanddal, illetve Bakás Tiborral megérdemelnének sokkal nagyobb uh, ismertséget, mint amit jelen pillanatban a Kejfejjelcsi biztosítani tud. Ennek érdekében is tudnak segíteni, ha akarnak. Én a magam részéről a magam tudását, de elsősorban a lelkesedésemet egy tízes skálán tízesre ajánlom föl, és egyébként ezt is adom közre nap mint nap, de ez nem biztos, hogy mindenre elegendő, ha tehát Ugye három dologban is kértem most már az önök segítségét. Egyfelől, hogyha hollapügyben tudnak segíteni, .fiala, janos, kuka, név, telefonszám. Felajánlottam annak a lehetőségét, vagy kértem azt, hogyha netán valaki megnézi. Tehát én még csak is a járlok. Tehát nem azt mondom, hogy támogassák, vagy legyenek a mecínásai a Roland olanda lőeltőleg a Bakás Tiborral készült beszélgetésnek úgy, hogy nem látták, megnézhetik hogy milyen formában még nem döntöttem el, mert minimálisan se szeretnék arra esélyt adni, hogy ezek a műsorok hamarabb kerüljenek ki az internetre, semmint egyébként azt én akarnám, de ez kétszer egy óra meg lehet nézni, és természetesen potyázókat se szeretnék, akik jópofának találnák, hogy megnéznék és utána lelépnek, akik egy szabad szemmel látható összeget föl tudnak ajánlani, azzal a kvázi technikai stábot segítenék. Én abból egy fillérrel nem fog részesülni, Bakács Tibor és baksaruland portréjából, ha netán ilyen értékesítés nyerhetnének, Galambos Ádám, Lakatos János és Kurtás András profitálhatnának, a profitálnak egy ilyen eufémisztikus kifejezés. Nem fűzök jelentős reményeket eh, ahhoz, hogy ezek a kéréseim eh, célba találnak, de ha másért nem, azért, hogy ezeknek az embereknek tehát szóban, vagy nem csak szóban, de itt a műsoron belül szóban elmondjam azt, hogy mennyire örülök annak. A hálás szótól attól, hogy visszariadok, mert az olyan gej. de az igazság az, hogy nélkülük ez a dolog nem működhetne. Ráadásul ez a két interjú ez semmilyen vonatkozásban nem mutatja azokat a körülményeket, amiben ez a műsor készül, és aminek egyébként az íg a világyán semmi szégyelni való nincs. 061-23-88-12, ezt a szózatot az interjúk között talán el fogom még mondani, és elmondom a végén. A három interjút láthatnak, illetve főleg hallhatnak egyet Wintermantel Zsolta, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz frakcióvezetőjével, egyet Bata Andrással, a Magyar Zeneháza igazgatójával, és egyet Kis Ambrussal, Budapest általános főpolgármester helyettesével, ami soha nagyjából 8 óra 40-ig tart, ha csak hirtelen olyan telefonözön nem lenne, ami miatt tovább lenne, érdemes itt maradni. 061 88 88 12 bármilyen témában, hogyha Netának felajánlák, tehát azokra reagálnának, amit egyébként elmondtam hosszasan, tehát Hollab mecénás ennek a két interjúnak, nem is volt harmadik. Nem tudom, hogy lett volna a harmadik. Ez a kettő. ami A Tálas Péter, jól mondod, a Tálas féle beszélgetés annak nem, nem kell, hogy... Uh, szponzorra legyen, mecénásra legyen, de készült egy beszélgetés, ami elsősor, ami egyrészt nagyon informatív, másrészt éppen a tegnapi részleges mozgósítás, illetve avval kapcsolatban, amit Putyin mondott, önök majd tapasztalni fogják, hogy egy biztonságpolitikai szakértővel való beszélgetés ilyenkor háború idején mennyi időre áll el. Ez a beszélgetés, ez tegnap előtt készült, hétfőn kerül adásba, hétfőn, tehát nem lesz élő lebonyolítású Kejfejancsi és őszintén kíváncsi vagyok, hogyha egyébként visszajeleznek, hogy mit gondolnak arról, hogy önmagában az egy nap, ami eltelt a felvételhez képest, mennyire változtatta meg a valóságot, és mennyire hiányzik abból a beszélgetésből, nem, amiben egyébként én szóba hozom, de természetesen nem lehetett egy olyan választotni rá, mint amiért a tegnapi események utána már lehetne, hiszen akkor még ez nem volt köztudott. 061 23 12 bármilyen témában, illetőleg két felajánlás kapcsán, amiben önök felajánlhatnak e, támogatást, e, amennyiben módjukban áll, illetve megértették a kérésemet, e, abban az esetben dörö.fialajanuskukac, gmail.com, név és telefonszám 061-23-88-12, ma Szeptember 22-én, amikor anyám születésnapja van, függetle, függetle attól, hogy ezt vele már nem lehet úgy megünnepelni, hogy az ember adjon neki egy puszit. Nincs meleg, de derült ég van fenn a hegyen, 6-8 itt a városban, 9-10 fok van. 0-1-23-88-12 a harmadikat, hogyha tudnak annak érdekében tenni, közvetve vagy közvetlenül, hogy a műsor nagyobb körben legyen ismert, mint a milyen mértékben jelenleg. A műsor magad, ez a két interjú, ezek feltétlen megérdemlik azt, hogy nagyobb körben legyen tisztában azzal, hogy ilyen van, de lehet nézni. Féltem kiskoromban, lámpalázomban. 061-23-8812, csak folyton folyváest. Eddig a telefonálásoktól még nem kaptam sérvet. Működt. Nem láthat Csak a mindenható Isten Bármennyire fura Miután fontosnak tartom Azt, amit mondtam Ha netán a portrék Látása után Érkeznek ilyen felajánlások Azokat se fogunk visszautasítani Azok is el fognak jutni a címzettekhez itt most abba hagyom, van három percig, hogy bármivel kapcsolatban előkerüljenek. Ha nem, akkor felhívom Vinter Montel Zsoltot, aztán szózatot intézek a néphez, és felhívom Batandrást, aztán szózatot intézek, és felhívom Kisambrust, aztán szózatot intézek, és vagy telefonálnak, vagy véget ér a műsor. Ez a mai étlap. Jaj, még labdába rughass. Tudsz-e többet várni a vártnál? Csakhogy mást előhöz jutass? Jó Még egyszer jó nem szól. Ha Haló! Mit kérem Kérjünk valamit ennek érdekében, most meg interjúk készülnek. Türelmet kérek! De attól még az illető nem hallható. Egy kell hozzá. Egy élet kell, Egy élet kell, Egy élet kell Jó, akkor lenne olyan szíves visszahívni, mert Egy valami volt. nem stimmel, most legyen szíves visszaívni, mert később már csak egy fél óra múlva lesz rá a lehetősége. Jó reggelt! Most jó. Igen. Jó reggelt kívánok! A, csak a Youtube-on van kint a link, a, a holnapon nincs kint sem a, a műsorcsene, sem a Youtube-os link a ha A azt mondják, hogy kint van. Nem tudok mit nincs tenni. Link. Most ellenőriztem két telefonról is, tehát nincs kint. János? Olyan telefon, is ellenőriztem, még életemben nem kerestem rá, tehát nincs eltárolva a kukik között, hogy úgyhogy... Egy másodperc szürelm... Uh... Jó, igaza volt, a YouTube link nem volt, na csak hankint van, ezeket tegyük meg, tehát hogy... Köszönöm. Én is köszönöm. Tehát ne ezzel az idő, mert ez... Tehát egyfelől az ember ugye egyfolytában uh, megdicséri a stábot, mert nem tudják elképzelni, hogy... Én se tudtam volna elképzelni, hogy ez így fog működni. Um, jó reggelt! Jó, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Zuglói lakos vagyok, és most a hatházival kapcsolatban, ugye, illetve aki nem teszi az levesműt, hoznak majd egy törvény, De Ebben az esetben meddig van joga egy embernek, amíg a házelnök is visszatartani, hogy a, egy kerületben megválasztott országgyűlési képviselőt ne engedjen bele. Néze, erre e, e, e, e azt tudom önnek mondani, hogy vannak formai követelmények, hogyha egy képviselő tevékenységi szükségeltetik, hogy letegye az esküt, akkor hiába berzenkedik ön, ha nem teszi le az esküt, mert tiltakozik az ellen a konglomerátum ellen, amelyik győzött. De hol van leírva, hogy mennyi ideig e, tartható vissza? Ha, hát ennek valamiféle szabályozása van, illetőleg hát van olyan, hogy joghézak van, mert hogy egyébként korábban ilyen nem történt. Tehát én megértem az ön felháborodását, csak azt tudom önnek mondani, hogy ehhez két ember kell, ez a rendszer és a hatházi. Csak hogy meddig? Milyen jogszabály alapján meddig? Lehet, hogy nincs jogszabály, de könnyen lehetséges, hogy a Fidesz e tekintetben egyáltalán nem jár el jogszabály jelenne. Semmit, nincs jogszabály. Én ezt értem, uram, hogy érdekes, csak egy sor olyan dologban szólal ön föl, ahol az egyéni berzenkedését értem, ugyanakkor, ha erre lehetőség van, és valaki él vele azért, mert a másik lehetőséget adott rá, akkor azt tudom mondani, hogy Hatházi Ákosnak számolnia kellett azzal, hogy ez van, vagy ez lesz, tekintettel arra, hogy a pénzgyűjtése azt mutatta, hogy ő erre relatíve hosszú távon rendezkedett be. Azt a pénzgyűjtést, és ezt a pénzgyűjtést, amit én az előbb egyébként kezdeményeztem, semmilyen vonatkozásban nem hasonlítanám össze. Köszönjük. A hívott számon előfizető nem kapcsolható. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mennyire érzi sajátjának azt, ami vasárnap lesz Újpesten? Ami lesz Újpesten vasárnap? Mm. Mert az ember, ha követi, és köszönöm szépen, hogy megosztotta a Facebook oldalán azt, amit ennek érdekében tesz, még akkor is, hogyha égek rajta ahogy ezt szokták mondani, nem elegánsan, mint a rejszteg, azért nagyon fontos, mert szegény ember vízzel főz, és a szegény ember vízzel főz esetében a Wintermantel nem a víznek a kategóriája, hanem hogy minden lehetőséget meg kell ragadni annak érdekében, hogy a műsor ismertséget egyáltalán van, ismét bekerüljön abba a köztudatba, amiben valamikor benne volt. Tehát, ha az ember a Facebook oldalát nézi, akkor azt látja, hogy önt azért ez nagyon foglalkoztatja, és ez megérthető, de nem az a kérdés, hogy én mit gondolok erről, hanem hogy ön mit gondol róla, Újpestről és erről az időközi önkormányzati választásról. É, abszolút foglalkoztat, és ahogy az a műsor is foglalkoztat, azért is vállaltam el Újfent a lehetőségét, annak Köszönöm. ebben beszélgethessünk, és fontosnak is tartom, amiről beszélgetünk, azért is tettem ki, még ha nem is az egészet, mert azért úgy két és fél órában a videó. Nem, nem, nem, teljesen megértem, hogy csak a saját része, nem, nem gondolnám, hogy ennek, önnek ilyen kötelezettsége a, a, a választásnak meg azért van nagyon nagy tétje, mert hogy mert hogy a, tegnap is meg, tegnap előtt is raktam ki, szintén Facebook posztot azzal kapcsolatban, hogy abban a kilenc évben amikor Jókai Attila ennek az önkormányzati körzetnek a képviselője volt és segítette a polgármesteri munkámat akkor látszik, és egy olyan hosszú felsorolás, hogy már Facebook pozban nem is illik ilyen sokat írni. Annyi minden történt. Az elmúlt három évben, meg tulajdonképpen az apró cseprő karbantartási munkákon kívül, meg egy-két ilyen látványos fotókedvére elültetett virágon kívül az ég a világon nem történt semmi. Tehát olyan szinten volt nálunk, hogy az iskola udvarokra, tehát nem egy iskolódvar, hanem iskola udvarokra, műfűves sportpályát építettünk, az óvoda udvarokra multifunkcionális sportpályákat építettünk, megújítottuk ennek a körzetnek a központi terét, a gyermek és felnőtt házi orvosi rendelőt felújítottuk, és akkor itt még lehetne sorolni hosszasan, de nyilván nem erre kíváncsiak a nem Újpesten, illetve nem Újpestnek ezen a részén élők, úgyhogy szerintem egy fontos dolog, mert vissza kell adni annak a közösségnek a hitét, aki ezért a városért abban a kilenc évben dolgozott, aki szurkolt, aki hasonlóan gondoljuk, hogy, hogy, hogy, hogy nem szabad lemaradnunk a többi kerülethez képest, ahol agilis és tetrekész városvezetés van. Úgyhogy úgy, hogy szerintem ez egy szimbolikus ö, ö, ügy, és szurkol Katilának, mert rendkívül jó ember, és, és egy nagyon lelki, ismeretes, szolgalmas képviselője volt ennek a körzetnek, nem úgy, mint Korábban Kanászlány Máté, aki semmi másra nem használta ezt a, ezt a pozícióját, mint hogy azon dolgozva, hogy bekerülhessen listán a parlamentben. És abban a pillanatban, hogy lehetősége adott lekoccolni, nem új persze ezt meg is tette. Ha azt olvasom a Budapest portálon, ugye, ami a Fővárosi Önkormányzatnak a honlapja, hogy megújul az Újpesti, Pozsonyi utca és István út hamarosan kezdődhet a tervezés, akkor mennyire mondok ellent annak, amiről ön független attól, hogy ez nem déli Tibor tevékenységével lesz közvetlen összefüggésben? Hát sőt, nem mond ellent, hanem sajnos, sajnos engem erősít abban az értelemben, hogy az István út és Pozsonyi utcának 2002-ben, Bocsánat, 2020-ban tehát 2020-ban meg kellett volna újulnia. Tehát abban a programban, amit mi tarlós Istvánnal kötöttünk, abban az István út és Pozsonyi út felújítása 2020-ban elkészült volna. Ez benne is szerepelt az elfogadott költségvetésben, erre forrás volt allokálva. 2020-ban az első költségvetés, amit a főváros ö, megalkotott, még a pandémia előtt vagyunk, szeretném jelezni. Még mindenféle ö, a múltkori beszélgetésben kibeszéltem, hogy mennyire nem igaz ez a kivéreztetés dolog, de még azon intézkedések, amire, amire rá lehet húzni, vagy azt lehet mondani, hogy akkor az első költségvetésben Karácsony Gergely előterjesztésére és Déri Tibor támogató szavazatával kivették az István út és Polonyi felújítását ebből a programból. Akkor egy 2020-as tavaszi posztban a polgármester azt ígérte, hogy oké, ez most csak egy átmeneti dolog, át kellett nézzük a fontossági sorrendet, ezek szerint Újpest annyira nem volt számára sem fontos, ezt én teszem hozzá nem jép el a pozma, és azt ígérte, hogy 2020-ban 2022-ben idénre kész lesz. Na most itt vagyunk szeptember közepén, és most jelentik be, hogy elkezdik a tervezését. Ami azért is egy álságos dolog, mert ugye a tervek készen voltak, egyetlen egy része nem volt meg a tervnek, a felső vezeték terv, mert a villamospályát is bizonyos szempontból módosítani kell a nyomvonal vezetését, és emiatt a felsővezeték tervezést még el kellett volna végezni. De ez is már réges-régen kész lenne, ha 2020-ban nem állítják le ezt a programot. Tehát ez a, ez, ez a hír is pontosan azt bizonyítja és támasztja alá, hogy Újpesten is, és a fővárosban is megállt az élet a három év elvesztegetett idő. Nagyjából úgy beszélünk, mint mintha egy foci csapat rosszul teljesít, kicserélik az edzőt és megtáltosodik? Hát sajnos jelen pillanatban arról beszélünk, hogy volt egy viszonylag jó működő csapat, amely euh, nagyon izgalmas és látványos Facebook bejelentéseket meg posztokat nem csinált, ám stabilan hozta a meccseket. És aztán jött egy új edző, nem tudom miért a tulajdonos vagy a tulajdonosok közössége, a részvényesek, mert mint a Barcelonánál úgy döntöttek, hogy jöjjön egy új edző, mindegy, hogy milyen indokból így döntöttek, nekik joguk volt erre a döntésre, demokráciában élünk, meghozhatták ezt a döntést, meg is hozták, csak sajnos került, hogy az új edző ez nem is nagyon ért a focihoz, nem is nagyon szereti a focit, nem szeret korán kelni, hogy kimenjen a reggeli edzésre, és amikor bemegy a stadionban, akkor is inkább Facebookozik, mint hogy a csapatot irányítsa. Azért nagyon érdekes ebből a szempontból Újpest esetel, mert ugye Újpest esettel más, mint a többi kerület, ahol egyébként időköző önkormányzati választás volt, mert Déri Tibor személye ebbe az egész történetbe úgy került bele, hogy neki nem kellett volna belekerülnie, hiszen az időközi önkormányzati választás nem polgármester választással összefüggésben van, hanem képviselő választás van. Mégis ettől függetlenül kiderült, hogy a következő önkormányzati választáson nem őt indítja a momentum, sőt, lehetséges, hogy nem is a momentum adja a következő polgármester jelöltet, és egyszer csak kiderült, hogy Déri Tibor a saját pártja bizalmát sem élvezi. Ebből a szempontból ez a mostani helyzet, ez mindenféleképpen minőségileg más, mint a többi önkormányzatnál, hiszen hasonló horvát Csabával, hasonló vénaszái Mártával nem esett meg. Ö, nem, és ilyen szempontból semmit sem lehet összehasonlítani. Más terület, más körzet, más szociológiai és gazdasági adottságok, tehát sok szempontból más. Nekem az a nagyon furcsa ezzel a helyzettel kapcsolatban, is, ha már a foci példánál vagyunk. Tehát, hogy milyen dolog az, hogy egy edző bejelenti, hogy majd kettő év múlva már nem kívánja a csapatot irányítani. Tehát el tudunk képzelni ilyet nem. Tudja már, hogy hétvégén szombaton elveszti a csapat a meccset, hétfőn bejelentik, hogy leváltották az edzőt, vagy lemondott az edző, és kettőtől, vagy legkésőbb a következő meccsre ott van az új edző, vagy legalább a technikai igazgató. Nem, ebben, ebben, ebben teljesen igaza van. Ilyen, be... ez egész egyszerűen ebben bele se gondoltam, egyébként teljesen igaza van, de közben meg ugye az ember óhatatlanul, legalábbis ha Magyarországon él, és most itt élek, és ön is itt él, és itt beszélgetünk, akkor eszébe, Ötlik, hogy még mielőtt ilyen ragyogóan mindenben egyetértünk, és akkor ezt az emberek félremagyarázzák, miközben semmi magyarázni való nincs rajta. Azt kérdezem öntől, hogy az ön szép érzékét, hogy apámat e, idézzem, ő használta ezt a kifejezést. Mennyire zavarja az, ami az első kerületben kiderült, ami ugye egyébként teljesen legális, de közben mégiscsak e, ugye szándékosan nem fogok focihasolattal élni annak érdekében, hogy a beszélgetés ne vigyem el más irányba. Tehát, amikor arról van szó, hogy abba a körzetbe, ahol választás van, oda nagyszámban költöznek be olyan emberek, akik akár érdemben is változtathatnak az eredményen, de mindenféleképpen azzal a célzattal jelentkeznek be, hogy el tudjanak érni egy olyan eredményt, amit egyébként az ő bejelentkezésük nélkül nem biztos, hogy el lehet érni, ezzel kapcsolatban mi a Eleménye, mert hát az a helyzet, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy közben egy másik foci csapatnak erről a történetéről megfeledkezzünk. Hát az, az, hogy most legális vagy nem legális, nyilván az, mert nem indultak eljárások, és azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, hogyha, hogyha valami törvénytelenség lett volna, akkor egészen biztos, hogy a megfelelő jogi eljárásokat az arra nem érintettek megkezdik. Hogy jó-e a szabály? az megint egy más kérdés, hogy egy ilyen adott esetben nem jó, vagy, vagy minden esetre jelenleg érvényes, mindenki által ismert szabálynak ezeket a mondjuk kiskapóit valaki kihasználják, azt teszem az, is nem akarok cínikus lenni, titkosszavazás van, tehát valószínűleg ezzel is nem e, tudják, és lehet, hogy az gondolja valaki, hogy akkor nyilván az összes ember, aki így tett, az, az egy irányba szavazott. Jöhet, hogy egy pár szervezethez közel álló emberek tették, ez kicsi a valószínűsége, hogy ne arra adták volna le a szavazatokat. De én nem tudom, tehát nem voltam ott titkos szavazás, és még azt mondom, nem cínikus akarok lenni, csak a helyzetnek a összetettségét, vagy bonyolultságát, vagy, vagy, vagy, vagy érzékenységét akarom ö, ö, szemléltetni. Nem, nem hogy mondjam, sokkal Felüldítőbb és nagyobb boldogságra okot adó lett volna ez a győzelem, ha mondjuk ez nincsen. De, de még egyszer mondom, szerintem. Nem, nem, nem, nem vitatom, de mégis ott van az emberben a de. Tehát ugye ez nem egy parlamenti választás, ott ugye sokkal nagyobb tömegekről van szó, bár ott is lehet minimális különbség. Ha ön egy szavazattal kapott volna többet, mint Déri Tibor, akkor önnel most polgármesterként beszélnék, és egészen más lenne a helyzet. Ugyanakkor könnyen lehetséges, hogy az ellenzék most őről mondaná el ugyanazt, félét és ne essék, hogy alapja lenne vagy sem, történelmétlen 2019. októberre óta illetve amióta az átadás átvétel megtörtént, talán november óta nem ön a polgármester. Csak ugye az élet kegyetlen. Ha egy szavazattal több van, akkor ő a polgármester, ha egy szavazattal a másiknak van többje, akkor ő a polgármester. Az első kerületben talán 60, külön, 60 szavazat különbséggel nyert a kormánypárt, vagy a kormánypárti koalíció, hogy pontosan hányan jelentkeztek be, benne volt abban a cikkben, hogy az egyébként pontosan 60-e vagy kevesebb, emlékezetem szerint kevesebb, mégis arra, ö, próbál, a, a, arra veszi rá az embert, hogy ezt elmondja, hogy amikor az egyik csapat edzője ilyen ö, módszereket is alkalmaz, akkor ö, egy olyan eredmény születik, amelyben pró-kontra ítélik meg az emberek adott esetben azt, amiről eddig Újpesten beszéltünk, hiszen hogyha nagyszámban beköltöztette oda valakit a demokratikus koalíció, vagy a magyar szocialista párt, amiről nem tudok, tehát ez egy feltételezés, akkor hiába van önnek igaza, ezek az emberek, Kérésre, ezt megteszik, adminisztrációs úton a dolog megoldható. <gül> Én ezzel nem akarok itt csak akkor hagyd kérdezzük vissza, az mennyire elegáns, hogy Varjú László, Újpest országgyűlési képviselője Bejelentkezik Újpestre, és most nem azért, mert hogy nem, ott sem egy szavazaton múlik, de azt a látszatott kertve, mintha ő Újpesti lenne, és Újpest Országít. Ugyanez, ugya, ugya, ugyanez most csak. minden nap a rózsadomban hajtja álomra a fejét, és rózsadombról indul el a parlamentre vagy néha néha. Jó, csak egy dolgot ne felejtsen. Amikor mi együtt dolgoztunk, mármint az együttműködésünk alapján, akkor azért többé-kevésbé minden alkalommal megegyeztünk abban, mint a gyerekeinknek mondunk, vagy nekünk mondtak a szüleink, hogy azért, mert a Winterban te beugrik a kútba, hogy a fiala beúrik a kútba, attól a wintermantelnek nem kell utána ugrania. Tehát, hogyha az egyik rossz példával jár elő, akkor nem... Én nem magyarázatként hoztam, az is mondtam, inkább visszakérdezek. Tehát, ha erkölcsi kérdésekről beszélgetünk, akkor beszélgessünk minden típusú ilyen erkölcsi kérdésről. Teljesen igaza van. Jó, csak akkor meg eljutunk a tyúk és a tojás esetéig. Igen, igen. De ezek fontos dolgok. És mondom, hogy szerintem ebben nincsen több mert ö, valószínűleg elő lehet hozni más. Jó, csak ő nagyon jól tudja, hogy az Újpest hiába lehet sokkal jobb, mint a Vasas. Ha egy góllal kikap, akkor cseszhetik. Így van. Így van. Tehát ez ebből a szempontból nagyon kegyetlen meccs. A foci is, meg minden más is, amit eredményre játszanak. Um, Ugyanez mondjuk az atlétikában nincs meg, mert ott, ott egészen másféleképpen mérik a teljesítményt, illetve magát a teljesítményt is egészen másféleképpen kell kifejteni. Üm. Milyenek az erőviszonyok? Mármint, hogy a vasárnap időség választás. Igen, igen, igen. Azt kell tudni erről a körzetről, hogy 2014-ben és előtte 2010-ben ugye nekünk ö, sikerült ö, ö, hozni. 14 ben is a 14 újpesti körzetből 12-t sikerült megnyerni, 19-ben egyet sem. Ennek ugye már beszélgettünk az okairól sokat. Ö, és eleve Újpest, hogyha megnézzük a rendszerváltás ótai választásokat, nem az egyszerű terep közé tartozik. Ugye ennek is megvan a saját történelme és a szociológiája, hogy miért alakul így. Budapesten is, és Újpesten is belül a különböző területeknek a szavazási preferenciája, hogyan és mitől változik, mitől eltérő. Ugye ez egy lakótelepi körzet, itt a, a, itt a lakásoknak a 90%-a távfűtéses panellakás, és a maradék 10 azok viszonylag új építés, a viszonylagot azt úgy értem, hogy ilyen 10-20 éven belül épült van áll amelyik most épül, de nem ez a jellemző. Tehát a szociológiája olyan, amilyen, a távfűtés az ugye nem fogja érinteni most jelen pillanatban az ott élő közös, közös közösséget mert ugye a csökkentés miatt a távfűtési árak változatlanok maradtak, az átlagfogyasztásban, az áramban pedig beleférnek. Nem tudom, én nagyon bizakodó vagyok, szeretném, hogyha Attila visszakerülne a képviselőtestületbe, egészen biztos, hogy meg tudnám mutatni, hogy mi a különbség. Ugye a munkáspárt az iszommal indít jelöltet, a Fidesz-KDNP-nek van jelöltje, a DKLP Momentum, MSZP párbeszéd, UPK, Újpestiek közösségének van jelöltje, valamint a Mi Hazánk mozgalmának van jelöltje. Igen, négy van. Négy férfi? Ö, igen. Nő nincs is? Igen. Nincs. Az újpesti képviselőtestületben, amikor ön volt a polgármester, kérdezhetem volna korábban is, akkor hány nő volt? Hát ugye itt két ciklusról beszélünk. Volt olyan, amikor két hölgy képviselőnk volt, és volt olyan, amikor egy most értelműleg végig kell szaladnom a névsoron. Igen. Egy hány fős testületben? Egy tizen? Hát 21 fős. volt, 4-ben 21 fős testületet választottunk, 14 egyéni körzet, 6 listás képviselő és egy polgármest. Nem volt nálunk jobb az arány nők tekintetében, mint a most megalakult árnyék kormányban. Pedig mennyire hangoztatták, hogy itt a nőknek szeretet kell adni, és hogy micsoda csúnya dolog az Orbán kormány, mert férfuralomban. Ehhez képest sikerült egy ilyen árnyékolmány. Bár én nem is értem, miért hoztam szóba az árnyékolmánynak. Szerintem annyira, annyira, annyira jelentéktelen dolog, hogy, hogy nem is nem is értem. Csak megint a párhuzam, ugye, hogy akkor a női arányokról beszélünk, és egyből ez be, hogy azért nekem az nagyon feltűnt, hogy megint arról van szó, hogy Elvben, meg amikor mutatni kell, meg mondani kell nagyot, akkor, akkor tudunk, amikor meg, bár ez is csak egy látszott cselekvés, hogy árnyékormány, de akkor meg, akkor meg ismét a férfiúralom. Na mindegy, menjünk tovább, mert nem is tudom, miért hoztam be. Igen, de egyébként lassan eljutunk oda, hogy én nekem eddig ha felvonom a szemöldökömet, egyébként a szemöldökövet se vontam fel, és gyakorlatilag ön egy monológban. tehát, és ez fontos dolog, mert, mert egyébként megkérdeztem volna, hogy ez miért jutott az ön eszébe, mint hogy egyébként lehet róla beszélgetni, én egyáltalán nem vagyok ellene, én a magam. Figyeljen, én az Árnyék már egyetlen magyarázatot tudok adni, amikor valaki nincs jó állapotban, akkor ezt az állapotot megpróbálja megváltoztatni. Ennek az állapotnak a megváltoztatásához igénybe vehet jó és kevésbé jó eszközöket, miközben senki nem tudja akkor, amikor ezt megteszi, hogy egyébként egy meglehetősen egy szerencsétlen ötlet végül is hosszabb távon nem sülhet el jól. Az ellenzék jelenleg nem csak a fidesz küzd, hanem saját magával is, ami sohasem szerencsés, a fordított lenne a helyzet, akkor a Fidesz szempontjából nem lenne szerencsés. Ebben ezt kitalálták, ráadásul nem is az ellenzék egészében, hanem csak az egyik pártjában. Ez turbulenciát kelt, lehet neki tisztító hatása. Ami a törekvést illeti, az többé-kevésbé nyilvánvaló számomra, az a primátusra való törekvés különböző eszközökkel, hogy ez jó-e vagy sem, Ebben a mostani beszélgetésben nem biztos, hogy erről hosszasan lenne érdemes beszélgetni, nem vagyok egyébként ellene. Ha egy szóval kéne jellemezni, akkor nem biztos, hogy a kettünk véleménye között jelentős különbség lenne. Ezzel együtt hat kérdezzem meg, és majd nekem fog segíteni Lakatos János, hogy lehessen látni. Mit tegyünk annak érdekében, hogy ezt lehessen látni? Hm? Igen, de... Nem? Jó, jelen pillanatban nem, nem tudjuk megoldani, de akkor fogok ennek érdekében tenni. Tehát amikor ő 18-án 19 óra 15-kor közzéteszik, eltűnik, ha lemegy a nap, és Dobrev Klára kijön egy budiból, az, mit? az mire jó? Hát én azt gondolom, hogy humor nélkül nem lehet élni. De hol itt a humor? Árnyék székfoglaló után. Hát szerintem az nagyon bizony. Azt egyik hozzá, mert hogy a rádióhallgatók nyilván nem hallják, és akik meg YouTube csatornán nézik, mint ahogy most kiderült, nem e, látják. E, én megosztottam egy, tehát nem kiraktam egy saját posztot, hanem megosztottam egy vicc oldalnak az egyik posztját, amit én viszonylag viccesnek tartottam, ugye nagyjából ennyi. De ez hát, nem vicces. Semmi, hát most <gül> nem kell értenünk abból, hogy mi vicces, mi nem, az egy egészen szubjektív műfaj. Nekem, nekem vicces volt, és nagyon jól jellemzi, amit gondolok erről az egészről. Nekem nem is az a baj, hát, hogy nem, nem vicces, hanem én inkább azt mondanám, bármennyire is barátságtól hangzik, hogy ízléstelen. Hát, nem vagyunk egyformák. Jó, csak uh, Érte, én, én, én, én szeretem én, önt elegánsnak én, én látni. Az nem ízléses, ízlés, hogy emberek szemét lőjük, és ezt utána mi tagadjuk és magyarázkodunk. Igaza de ezeket miért kell rá... párba állítani? Hát az... Tehát, az a, az, tehát hogy mondjam, hát. állandóan azzal nézünk... Nézz, bocsánat, azért kell, azért kell párba állítani, mert lehet azt mondani egy poénra, egy vicce és Mi már egyébként annól, amikor kármester voltam, akkor is beszélgettünk victről meg szándékosan félreértett poénról, meg stb. amit szintén ugye én követtem el, és utána magyarázták, és ment végig akár az egész baloldali sajtón. Több is ilyen volt, több ilyen is volt, de, de azért az, azért tehát hogy, hogy érezzük a súlyat a dolognak, lehet kitenni egy valaki által ízléstelen viccet, az árnyékszék szerintem nem ízléstelen, létező dolog, tudjuk, hogy mire van használva, és ráadásul nagyon jó haj az, az ágyék kormányra, tehát szerintem aki ezt csinálta, az, az, az, az nagyon jól érzi a poént, lehet, hogy ebben mi nem értünk egyet, vagy én tévedek, vagy bármi, de szerintem... Jó, de a, a tévedésének annyi... azért. De az, hogy egyébként... E az, hogy egyébként ne a valódi tartalomról beszéljünk egy ilyen műsorban, és megint csak. De igazából az, az, álnyi, az, az kormánynak, kormánynak a. a... beszélünk, vagy pedig egy tényleges cselekvésről, hogy amikor valaki kormányon volt, mit csinál, és azóta is mit tesz a békétlenség meg a, a megosztottság érdekében, akkor szerintem nem a jó, jó lemezt raktuk igaza Ebben igazából csak azt értsen meg, hogyha egy konkrét dologról beszélünk, és abban próbálunk dülőre jutni, akkor permanensen korábbi dolgokat felhozni, amelyek ezzel milyen összefüggésben vannak, hiszen minden összefüggésben van mindennel, mint ahogy tudjuk, három ismerőssel akár bárhova el lehet jutni, de nem biztos, hogy célra vezető, és sajnos visszaemlékszem arra, és a sajnos az nem őre vonatkozik, hogy Bácskai Jánost így vesztettem el, ugye én nagyon sokat beszélgettem vele, ő az első volt annak idején, aki 2010 után segítséget nyújtott a Kejfej Jancsinak, mint Kejfej Jancsi hallgató, majd később néző. Sok mindenről beszélgettünk, sok mindenben egyetértettünk, sok mindenben nem, de a folyamat mégis ott ért véget, amikor én egy tévémisorban már nem bírván azt, ahogy ő nem találja helyét a képviselőtestületben, és ő vele, ezt korábban megbeszéltem egész véletlenül talán egy vagy két nappal, egy olyan karikatúrát rakott ki, ragasztott ki az asztalára, kifelé egy önkormányzati ülésen Baranyi Krisztináról, ami Színvonalát tekintve nem sokban különbözött ettől a fényképtől, és mint utólag kiderült, ő annyira megsértődött, hogy én ezt megtettem, pedig előző nap egész véletlenül volt erről szó, hogy legalábbis az élő kapcsolatot elvesztettem vele. Ezeknek van jelentőségük. Tehát az, hogy az ember. De én azt gondolom, hogy egy ilyen beszélgetésben lehet, hogy ezt akartam finoman akkor jelezni, nem, de én mondom, nem tisztem nekem befolyásra nem műsort, legalábbis az, hogy melyik témáról beszélünk, és melyikről hosszasabban, de szerintem sokkal izgalmasabb és jelentőségét tekintve sokkal, de sokkal fontosabb az arról beszélni, hogy 2020 óta az István út és Pozsony út ugyanolyan állapotban van, és nem történik semmi, és most dicsőségként jelenik meg, és jön végig a sajtón, és ugye még ön is pozitívunként próbálja említeni, hogy majd 23-ra esetleg megújul, tehát megint csak a három elvesztegetett. Én nem pozitívunk, én, kérde, én csak egyszer megkérdeztem. Ó, oh, oké, okay, oké. Okay. Mi, á, mikor tudja meg, hogy mi lesz, mikor lesz a jövő héten a fővárosi önkormányzati ülés? Hát mindig szerdán szokott lenni, és legjobb tudomásom szerint, bár ugye majd holnap jelenik meg a meghívó, úgyhogy, igen, holnap jelenik meg a meghívó, és akkor tudjuk meg a napi rendeket, vagy legalábbis azokat, amiket föltöltenek a rendszerbe, úgyhogy elvileg szerdán. Csak azért kérdezem, mert önnek teljesen igaza volt akkor, amikor arról volt szó, hogy a háttérbeszélgetésekkel levők ne tudják meg hamarabb a témákat, mint ön, de akkor lehetséges, hogy ma kishambrúsnak meg kell említenem, hogy megint ez lesz, mert én ma háromra hivatalos vagyok hozzá, nem csak én, hanem természetesen valószínűleg más újságírók is, és természetesen ott leszek, de vajon háromkor ön is tisztában lesz-e azzal, amivel én lehet, hogy tisztában leszek? Egyelőre működik az a rendszer, amit próbáltunk kialakítani, és én kértem, és arra a kisabrusi tett, és eddig betartotta, és ma is én is fogok vele találkozni kicsit korábban, mint ön. Elméleti síkon, ha teljes előszerjesztéseket nem is, de a témákat, ezzel még van mit finomítani, mert hiába beszélgettünk magákról a témáról, hogyha tartalmát nem ismerjük részletesen, de elindult valami ilyen típusú egyeztetés a város érdekében. Ugye jeleztem frakcióvezetőként, hogy. hogy, hogy de teljesen e, igaza volt. Mindenképpen fontosnak tartom. Nem Ugye arról volt szó. Szóval hanem hogy... az, hogy én a nyitottságomat föntartom, tehát ahhoz, hogy felelős döntéseket tudjunk hozni, és adott esetben a rossz, vagy általunk másképpen intézendő dolgokra föl tudjuk hívni a figyelmet, úgy, hogy annak valódi súlya legyen. Uh, ahhoz, ahhoz egyrészt én is megteszek mindent, uh, a munkánkat, tudásunkat felajánlva, de ehhez kölcsönösséget szeretnék, hogy várok el. Teljesen igaza van, és azt kell, hogy mondjam, hogy én az ön készségességében soha nem csalódtam, amióta önt ismerem, és most azon gondolkodtam, hogy a soha sem -e, de nem tudnék most egyetlen alkalmat sem mondani, uh, amikor nekem csalódnom kellett volna e tekintetben. Uh, Orbán Viktornak teljesen igaza volt az embernek a tettekre kell figyelni, és nem a szövegre, függet attól, hogy a szavaknak is jelentőségük van. Azt kell, hogy önnek mondjam, hogy egy sor dologról az ember csak sejti, hogy mi minden lehet az, amit egyébként jó lenne, hogyha szakmailag tisztázna a kormánypárt és ellenzék annak érdekében, hogy a dolgok jobban működjenek. Ezt nem segíti elő, hogyha valaki jó kedvében a tranzitfesztiválon azt mondja, hogy őt még nem csókolta a homlokon a múzsa, és még nem támad kedve ahhoz, hogy találkozzon azzal a főpolgármesterrel, akivel egyébként hivatalánál fogva találkoznia kell. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem szerencsés. Nem nem szerencsés senki részéről sem. Független attól, hogy melyik pártnak a tagja, hogyha ön egy nagy ember, és én egy kisember vagyok, akkor önnek a hatalmi nagyságát velem, be, velem szemben, ezzel az arroganciával nem kell e, jeleznie, e, akkor sem, hogyha egyébként a közeg ezt jópofának tartja, és hangosan kacag rajta, beleértve, hogy maga az érintett is, azt mondja, hogy ő várja, hogy a múzsa csókja, akkor, vagy a múzsa megcsókolja a homlokán ezt a fideszes politikust, ez meg a részéről mutat némi szolgálálküsséget. Nem örülök annak, hogy a hazámban így zajlanak a párbeszédek politikusok között. Csak azért nem fogom elmondani, hogy akkor menjünk föl karácsonyk elgelyen Facebook oldalra, és nézzük, hogy ő milyen stílusban és hogyan szokott a kormányról beszélni, mert akkor megint az a vád ne, hogy, hogy megint egy másik... Titán. Sose lesz ennek vége? A párbe. Igaza van. A párbeszéd mindig kettőn áll. Hol? Van okay. ez nagyon jó magyar mondás, amilyen az adjon Isten olyan a fokás. Igaza van. Igaza van. Én vagyok az öregebb, ezzel... én vagyok a tapasztaltabb. Mégis önt kérdezem. Mi kell ahhoz, hogy ebben tabularáza legyen? Lesz-e valaha is tabularázza. Mekkora bajnak kell ahhoz lennie, hogy ugye nekem mindig az volt a példám, és ez nem volt egy rossz példa. A kejfejancsiból mindig azt mondtam, hogyha lerobban Orbán Viktor autója, nehogy már valaki, amikor meg akarja tolni, akkor azt mondja, hogy én ezt megtolom, ja, az Orbán Viktóri akkor nem. És akkor a párja Kovás László volt, lerobban Kovás László autója, oda mennek, hogy betolják, és aztán azt mondják, hogy ja, ez Kovás László, akkor az ő autóját nem. Lesz-e ennek valaha is vége, vagy soha? Nem tudom megmondani őszintén. Ha most elkezdenék hosszasan körmondatokban kitalálni a jövőt, akkor sem biztos, hogy, hogy egy százalékban is eltalálnám. Én nyilván elfogult vagyok, tehát ebben a te Mindannyian elfogultak vagyok. E É, igen, tehát azért sem lenne teljesen hiteles, amit, amit mondok. Én, ha most ön, ön hozta fel a Transzit Fesztivált, én ott három vitát, ezt az ominózus beszélgetést, ugye, ahol a, a, a Lázár miniszter úr nem baloldali politikussal vitatkozott, hanem egy beszélgetésen vett részt, azt nem láttam, de láttam három vitát, láttam a Dajcs újhelyi vitát, láttam a, a Gulyás talán Gelencsér, igen, gelencsér vitát, és láttam a a Dömötör Csaba kivel is most. Nem tudom. Na mindegy. És, és, érde, és, és én csak arra akarom följönni, hogy érdemes megnézni csak a fölkészültség szintjét. Tehát, hogy ha előjön egy konkrét téma, akkor ki az, aki adatokkal, takmai összefüggésekkel, politikai összefüggésekkel, nemzetközi kitekintéssel úgymond kontextusba helyezze az adott témát, és ki az, aki csak a másfél mondatos frázis pufogtatás után kimerül. És, és, és nincs érdeni mondani valója. És az egyik mondatában azt mondja, hogy hát milyen dolog az, hogy egy kormány, és Gerentsé mondta Momentum elnöke, hogy a kormány azt mondja, hogy az Európai Uniós pénzekből akar nyugodjat emelni. Hát milyen dolog már ez? Majd a másfél perc múlva, amikor megkérdezi tőle a riportert, hogy akkor ők miből emelnének nyugdíjat, akkor azt mondja, hogy megegyezének az Európai Unióval, és akkor abból fizetnék. Tehát, hogy, hogy ez olyan, olyan szintű üresség, és én azt gondolom, és ez talán, talán egy, egy, egy de mondom a saját elfogultságomat, Továbbra is föntartva, hogyha mindkét oldalon lenne legalább azonos felkészültség és azonos elkötelezettség, akkor lehetne érdemi vita. De addig, amíg az egyik oldal tulajdonképpen csak minősít, csak frázisokat puffogtat, érdemi tartalom nélkül, amikor a parlamentben arról lehet szavazni, hogy bizonyos élelmiszerek áfáját csökkentsük, akkor nem menn szavaznak, majd egy választási kampányban, hogy utána is valószínűleg kiállnak, hogy csökkentse a kormány az áfát. Csak az udvariasság van benne, mert most az az igazság, hogy a, a, a, a mi időnk a sajnos eltelt, egy kerek hét múlva módunkban áll folytatni, ha összefutunk a fővárosi városházás szívesen nyújtak kezet. Rendben, így lesz. Viszont hallásra, viszont látásra. Két napot mindenkinek köszönöm. Önök Vintervantez Zsoltot hallották, nem látták, és azt mondja itt a stáb, hogy lehetőség lesz majd talán arra, holnap, holnap után, valamikor, hogyha az ember egy ilyen lapot meg akar mutatni, akkor az is lehetővé váljon. Elnézés, hogyha netán most véletlenül a szegénységi bizonyítványomat állítottam ki. Azt ígértem, hogy a két beszélgetés között elmondom a szolgálati közleményt. A műsor legelején elmondtam azt, hogy elkészült két olyan interjú, amelyet én támogatásra ajánlok fel, hogyha valaki egyébként ezt meg akarja nézni, hogy tudja, hogy mit támogat, akkor én azt lehetővé teszem, nem biztos, hogy elküldöm neki YouTube linkel mert nem biztos, hogy szeretném, hogyha ez más is hozzájutna. Egy szabad szemmel látható összeget e, gondolok ezügyben, amely a technikai stábé lenne, amely erőn fölül teljesítés, amely, amelynek, mármint hogy a technikai stábnak, azon kívül, hogy jó szóval vagyok irántuk, és lehetővé tettem, hogy az eddigi felajánlások közül számos hozzájuk folyón be, de hogy azon kívül is legyen elismertségük. Ha ezügyben önök tudnak segíteni, vagy akarnak segíteni, dörö.fialajanos.gmail.com, megnézzük együtt ezeket a műsorokat, ha ezt igénylik, ha nem is hisznek nekem, akkor anélkül Vakás Tibor és Baksa Roland portréjáról van szó, és akkor ennek az összege a Galambos Ádám-Kurtács András Lakatos János trióé lesz. És aztán akkor mit szerettem volna mondani még? Igen, ugye a műsor népszerűsítése érdekében tehetnek, aki ennek szakembere, és tudja, hogy hogyan lehetne olyasmit tenni, amit én nem tudok. A harmadik pedig az volt, hogy a holla fejlesztése kapcsán, hogy a bárki tud segíteni, akkor legyen szíves, tegye meg ezt névvel, telefonszámmal, de a mód, ahogy elküldheti, gmail.com Megnézem, a jó telefonszámot hívok e De nem. Jó, nem vette fel. Halló? Azt nagyra értékelem, hogyha egy riportalany türelmetlenkedik, mert az azt jelenti, hogy neki is fontos. <gül> abszolút, ez így van. De ez nagyon jó, ez nagyon rendben van. <gül> Kezdhetjük is? na már benne vagyunk az adásban. Ó, <gül> abszolút spontán. A magyar zeneháza az fiú vagy lány? Hú, de jó kérdés ez. Megmondom önnek, hogy miért, miért de mi tegeződtünk, nem? Mert. Igen, hogy amikor az jutott az eszembe, hogy mennyire büszke a gyerekére, és hogyha az embernek gyereke van, akkor ő csak fiú vagy lány, és innen jutott az eszembe, hogy a Magyar Zeneháza az fiú vagy lány? Te az a számomra lány, de most, hogy így megkérdezted abszolút. Mert? Abszolút a... Hát a formája, az érzékenysége, ezt nem tudom, hogy végre lányunakám van. Oké, rendben van, akkor álljunk meg. A Zeneakadémia mi volt? Ő fiú? Az fiú, igen. Igen, igen, igen. Nem tudom miért. Valahogy o, ugye az egy olyan tekintélyes. O, ott, ott ugye a gyerekséget nem is nagyon lehet említeni, mert, mert olyan régen volt gyerek, és amikor gyerek akkor volt, akkor is talán már felnőtt volt. Tudod, vannak ilyen gyerek, igen, vannak a is. És közben nem koravények. Azenek ilyen volt, és ráadásul miután én a zenekarni a gyermeke vagyok, tehát nekem mindig egy apukám volt a Zene akadémia, de itt ugye valóban az van, hogy, hogy kvázi az apja lehetnék, bár ugye nem mind az igazi apja, azt ugye tudjuk a szufutyumotó mester, aki itt találta az egésznek a, a formáját, meg, meg az, a jellegét és a természethez való viszonyát. No, Nota Bene itt volt a múlt héten gondolom, hogy ezért igen. beszélgetünk. Nem csak, nem, nem, nem csak azért beszélgetünk, hát itt van a Zene világnapja. Bata András igen. beszélget velem, vagy én beszélgetek vele, Magyar Zeneháza, nézőpont kérdése, mármint nem a Magyar Zeneháza, hanem, hogy ki beszélget kivel. Um, csupa olyan kérdés jut az eszemben, mint ami egyébként a normális beszélgetéseknek része és az interjúknak nem. Mennyire befolyásolja az ember viszonyát az intézményhez annak a tartalma. Tehát mennyire, tehát maga az épület mennyire határozza meg a te viszonyodat, vagy mennyire határozta meg a viszonyod a zenakadémiával, és mennyire más ez most? Abszolút, tehát ez egy óriási nagy különbség, Ugye a zenakadémiának van egy, egy hatalmas nagy múltja, annak minden előnyével, és hátrányával, tehát minden inspirációjával és, és terhével. Ugye ennek az intézménynek nincs, mint hogy múltja. És maga az elhelyezkedése, az építészeti koncepció. Oké, okay. úgy... melyik van közelebb a, munka, a lakóhelyedhez? Hát az ennek egy picit közelebb van, de hát én Budán lakom, úgyhogy mindenképpen át kell menni. Zárójában jegyzem meg, hogy, hogy ez is egy csodálatos érzés, hogy az ember átmegy a ligetbe, Leteszi az autót a mély garázsba, a múzeum mély garázsba, egyébként az, egy, az is egy csodálatos része ennek az egész liget projektben. és utána szépen besétál egy körülbelül 300 méteren a zeneházában, tehát eleve egy feltöltődés, mert hogy gyönyörű szép lett a park is körülötte azokkal a kis kis utacskákkal. Úgyhogy, úgyhogy. Hát valószínűleg az, hogy én ugye öregen kaptam ezt a, a, a lehetőséget, és fiatalon kaptam a, a Zeneakadémiát, és ezért ezért teljesen más a, a, az időség. Volt a Zeneakadémiának olyan zegzuga, ahol te nem fordultál elő? Hát talán nem. <gül> Főleg amikor a felújítás zajlott, tehát az előket láttam mesztelenül, láttam fölöltöztetve, láttam mindenféle részén a pincőből, a padlástól, a darúról, mi, mi, mindenütt. Vegyük akkor analogiaképpen nem jó, de mégis van benne olyan, ami összehasonlítható. Amikor felújították, mert ez egy jó példa, ugyanakkor se lett lebontva teljesen, mennyire láttad felújítás előtt az elkészült zenakadémiát, illetőleg építések közben mennyire látod azt a zeneházát, ami aztán elkészült? A zeneházát építések közben már láttam, a, a tervekből én nem Elképzelni, sajnos, tehát nekem ez nincs tehetsége. Van, aki ugye megnézi a rajzot, és akkor lát minden. De az építkezés közben igen, és ahogy épült a ház, úgy jöttem rá, hogy milyen fantasztikus lehetőségek vannak benne. Az Ön nem más volt a helyzet, mert ott, ott tökéletesen az Ön Akadémia korábbi állapota így külsőleg, és aztán a rendben az más Alapjá, alapjában, vagy nem különböző. De mekkora ránc felvarrás volt ez akkor? Nem anyagilag, hanem a, akadémia, a akadémia működését akadémia illetően Óriási. Hát az gyakorlatilag ki lett belezve, tehát ott ott az emberek, akik imárták az Zenakad, persze sokan vannak ilyenek, azok azt mondták, hogy te jó Isten, mert valóban csak a falak álltak. Annyira, annyira hát, nagy volt a felújítás. Nem féltem, mert jó kezekben volt, de tulajdonképpen a felújítás után csak, csak a, a, a régi fényében kezdett el tündökölni, mármint az alapítás pontosabban az épület építésének az, az idejének a fényében magyarán. 1907-ig akkor meg. Tehát azt az időt hoztuk vissza, az, hogy most a gépészet az fönt van a tetőn vagy lent van a pincében, az senkit nem érdekel egyébként rengeteg ilyen, ilyen újítás volt, de azt a, a közönség nem látja. Tehát az, a nagy terem alatt egy óriási stúdió világban és hogy minden koncertet föl tudnak venni. A... De mind a két helyen van emlékezetem, szerint legalábbis a Magyar Szeneházában biztos van, és szerintem a Zenekadémián is van bejárás. Ezek a bejárások, amit uh, lehet jelentkezni a Magyar Szeneházában, talán szombaton és vasárnap van ilyen. Uh, mennyi érdeklődő van? Sok. Sok, én magam sem gondoltam, tehát rendezünk épület sétákat a Millennium Házával egyébként karöltve, ami szintén ott van a liget projektben és hogy állandóan jönnek, pedig hát csak egy, egy körbeséta, és szakavatott emberek beszélnek arról, hogy, hogy hogyan is épült, és hol mi van. Nagyon népszerű, nagyon népszerű. Sokan, sokan nem is tudták, hát most már egyre inkább, hogy a házban van egy, egy mély réteg, a szószólási értelmében a kiállító terek, hogy ott lent is van valami, mert annyira elhomályosítják ezek a csodálatos üveg, meg arany levelek. Meg. Ebből a szempontból egészen eltérő épületetről van szó, hiszen akkor valaki kívülről megnézi az Ennekadémiát, különös tekintetel a királyutca oldaláról, Igen. tehát nem a tér oldaláról, meg nem mondja, hogy abban mi van, de többé-kevésbé ilyen az uránia is, meg nagyon sok egyéb, vagy a puski mozinál. Tehát az ember kívülről ránéz, akkor halványilag gőze nincs arról, hogy ha bemegy, akkor mi fogja fogadni, csak eláll a szemes bár lehet, van. hogy a mondás nem így van, vagy csak ámul ennek van értelme ne háza, az nem ilyen, azt az ember kívülről meglátja, és ha nem is tudja, hogy mi az, akkor is oda megy, hogy ez mi. Igen, és hát ez az egyik nagy titka a, a, a dolognak, tehát hogy így vonzza be az embereket. Meg, meg ugye ezek, a, a, amiket említettél, azok olyan épületek és olyan intézmények, ahol nem lehet csak úgy bemenni. Jó, az Urániában be tudok menni ott a, a pénztáig körülbelül. A akadémián még addig sem, ugye napközben, mert hogy amikor tanítás van, akkor oda nem mert senki néha vezet meg egy-egy csoportot. -egy Ugye mi viszont szinte azt mondja, hogy keresztül lehet szétállni, mint, mint hogyha csak fény lenne, tehát nem lenne árnyék a, a háznak, úgy keresztül lehet rajta. És egy testetlen dolog tulajdonképpen a, a, a magyar Zeneház. az ezben a fantasztió, olyan, olyan, mint a levegő, és mégiscsak egy ilyen, ilyen csodálatosan. Milyen volt a szellemi atyával valós séta? Hát nekem nagyon megható volt, és ő is meghatódott, ugye a japánok nem nagyon szoktak elárulni hevesebb érzelmeket, de, de kicsit korábban jött, hál' Istenünk én is, és akkor a másik oldalról ö, körbe kezdte körbejárni, és mindenütt fényképezett és aztán valahol egy ponton, ponton találkoztunk, és hát meghatottam fő, ő is. No, hozzá kellett, hogy, hogy én és nem teljek, hogy én csak egy kis fogaskerék vagyok itt a nagy gyép esetben, tehát nagyon-nagyon sokan tettek ezért a házért, hogy most nem sorolom föl, mert nyilván ez egy ilyen lazább beszélgetés, de, de hát én is a magaminnak éreztem, és, és aznak nagyon örültem, hogy, hogy ő neki, neki is körülmúlt a várakozásait. Hát nyilván ő elképzelte ezt az egész dolgot, de, de most amikor megvalósulva látta, és ott a szabatéren, szabadtéri színpadra is, vagy a nézőtére is bejöttek emberek, aztán este bejött még külön a koncertre, ami abszolút nem volt a hivatalos programjában, volt egy kis névzenei koncertünk, és hát boldogan hallgatta végig az egészet, és Benz az, hogy az em emberekkel van tel, és ezt hangsúlyozta is, hogy tulajdonképpen egy épület akkor él, amikor emberek vannak benne. Ez most nagyon nagy közhelynek tűnik, de, de valójában... Biztos voltál le hogy... abban, amikor ez az egész elkezdődött, hogy az a cél, amit te szerettél volna elérni, és amit a munkatársaiddal együtt megtöltött. Tehát az a tartalom, amit létrehoztál, vagy létrehoztatok, az beváltja hozzáfűzött reményeket, és emberek jönnek. Vagy volt olyan rémálmod, hogy ott lesz a ház, de nem lesznek benne emberek? Volt, volt, volt. volt. Egy csomó járémálmon volt, csak hogy te nyugtatgattak, hogy ne féljek már a fiatalabb generációt. én Nem tudom elképzelni, hogy például megint csak a szabatéri színpad, ami hát ott van gyakorlatilag a házban, tehát a házhoz ragasztva. És az emberek majd jönnek a ligetbe és lejönnek, és ott zenét hallgatnak. És ez nekem egy olyan, olyan teljesen utopisztikus dolognak tűnt, és, és szóval így vagy, az emberek jönnek, leülnek, és százával hallgatnak nyár estén például zenét. Legyen szó hétköznapi dolgokról, vagy ennél hétköznapi dolgokról, ugye minden épület a maga különlegességével, annak a karbantartását nem teszik könnyűvé. Látod-e azt a jövőt, amikor mindarra, ami egyébként a háznak a karbantartásához szükséges rendelkezésre áll, hiszen minden kopik, minden amortizálódik, a valami fantasztikus, akkor annak nem áll jól, hogyha nem le, nincsenek lemosva az üvegfelületei, a zeneházának óriási üvegfelületei vannak. Mennyire foglalkoztat ez téged, vagy ez legyen a gazdaságiaknak a problémája? Hát nem, ha szerencsére nekem, nekem van egy, egy Iker igazgatótársam, a Horn Márton, aki az operatív dolgokkal sokkal többet foglalkozik, mint én, de azért én is próbálok bele, -bele látni ezekbe a dolgokban. A, a veszély az, az abszolút fönnáll. Tehát megmondom őszintén lehet, kaptunk is kritikát, hogy a WC nem volt olyan állapotban, hogy kellett volna. Tehát ilyen iszonyatos a terhelés a háznak, mert azért, hagyd mondjam hogy itt, hogy kb. 700 ezer látogatónál tartunk, ami azért január 22-én 7-es 100 ezer? Ha. Tessék? 700 ezer? 7-es, 7-es. Az, az rengeteg. Az rengeteg. rengeteg. És valószínűleg az idén el, el fogjuk érni a, a, az egymilliót, írida lesz lesz a persányi. Egy zene, és ez elképesztő <gül> Ugye hát arról volt szó, hogy az a leglátogatottabb hely. Igen. De akkor hát, is, ha már nincs ott, hát ugye igen. A, a, így az emlegetik az állatkertet. Hát biztos, még többen látogatják az mert nem, nem tudom, ott a, ott a számokat. De hát azért, azért egy zenei intézmény, még akkor is, hogyha nem csak klasszikus játszunk, sőt a klasszikus van kisebbségben, tehát akkor is, és azért a koncerteknek a jellege, a, a, az egésznek ez a pedagógiai vagy ismertesz megközelítése. Ez, ez nem egy jó. Mennyire megnyugtatóak a számok különös tekintettel arra, hogy jelenleg a világ nincs a legjobb állapotában, gazdasági értelemben, hogy ennek a karbantartása lehetővé válik, és Igen. Nem, nem lesz probléma Igen, hát a, a karbantartás az, az nem olcsó, az, amit említettél, hogy, hogy az üvegeknek a. A tisztítása, most először láttam például, hogy már a, a az üveg, láttam már ilyen alpinista tisztítás, de hát azért ez egy, ez egy nagyon nagy feladat. Természetesen mi félünk, noha zöld ház, ugye idézőjelben mondtam, a, a zöldet geotermikus energiával fűtünk, hogy részében a, a háznak, de azért ezek az energia árak, fenyegető árnyak, ezek mit ezek, ezek bennünket is riasztanak, tehát az ember reménykedik. Azt az nekem, hogy ez egy érdekes dolog, hogy, hogy a ház nem tudja eltartani magát, tehát a, a bevétel, van egy elég szép saját bevételünk, a mindenből, tehát a koncertjegyekből, a shop, a múzomsokból, a egyéb, a, a kiállításokból természetesen. Nagyon szépen jön be, de hát azért messze nincs ott, hogy magát eltadja, hát azért van az állami támogatás. Hát aztán, hogy, hogy mit hoz a jövő támogatás szempontjából, és, és ezt hogyan lehet növelni a saját bevételt úgy, hogy az embereknek valószínűleg kevesebb pénzük lesz, és, és, és félnek, és esetleg a kultúrából veszik majd el a is veszik el, nem tudom, de mondjuk én általában nem szoktam ilyen pessimista dogokkal foglalkozni, nem istári optimizmus, csak ez egy alkati dolog. Hogy... Te egyébként alkatilag nem vagy egy igazi lobbista? Alkatilag igazi lobbista vagyok, abszolút, és, és most, most egy kicsit ugye én a féllárbocon vagyok, mert vannak ott nálam nagyobb lobbisták is, például Bánlászlónak hívják, Ugye... Jó, de szükség van rá, ugye te e, a zene embere vagy, amikor az Egyfelházról, vagy az színházról azt lehet hallani, hogy egész egyszerűen a gazdasági racionalitás vezeti a vezetést akkor, amikor azt részlegesen vagy teljesen bezárja, azért ilyen probléma fél évvel ezelőtt még nem volt, és amikor ezt az emberrel közlik, amikor ezt az embernek el kell mondani a másnak, és közben nem kárhoztatni senkit sem, e, kivonni belőle, és mértékben a politikát mondván, hogy ezek most olyan gazdasági racionalitások, amelyekben nem a pártokról van szó, hanem egy háborúról, a háború következtében, vagy a post-covid miatti gazdasági válság miatt bekövetkezett energiaárrobbanásról, akkor az neked azért rettenetes lehet, hát ottja a zeneházával kapcsolatban hasonló korlátozó intézkedéseket javasolnának neked, amelyeket be kell vezetni, hát gondolom, mintha a fél vágnák le, azt érnéd meg. A ez, ez biztos, hogy így van, de én, én megmondom, hogy szitér, én azt csinálnám, hogy akkor iskolai énekarokat hívnék oda. Tehát az, hogy, hogy ne maradjon zene nélkül a, a, a ház. Nagy, nagyon sokféleképpen lehet megoldani a zenét. Állai Istennek mi eleve nem azt tűztük az ászfunkra, hogy, hogy sztárokat fogunk hívni nagy pénzekért, hanem fiatalokat, akik felfedezésre méltóak. Tehát mi, mi tulajdonképpen olcsónk, működünk ilyen szempontból. A koncertjeink azok az a töredéke a, mondjuk egy általános vezető zenei intézményhez viszonyítva. Mekkora szolidaritás van benned belül, amikor beleértve hogy nincs semmi tennivalód, vagy nagy valószínűséggel nincs semmi tennivalód, amikor például ezt hallod az Eiffelházával, vagy, a, a, Eiffel vagy, vagy az műveivel vagy a zerkell kapcsolatban? Hát vagy legyen ez Ajnálom, egy színház. Bár, bár az az igazság, hogy ugye az, az elfelnek van egy másik nagy funkciója, hogy az opera kiszolgáló épülete, tehát a díszletektől a jelmezek, így a raktárok, műhelyek stb. azok oda helyeztettek el. Ettől függetlenül az a, az a gondolat, amit az Okovács szilvesze fejében megfogant, hogy, hogy az a külvárosban is legyen opera játszás, és jöjjenek az emberek, az a gondolat az, az nagyon szép. Ahol nekem, nekem nagyon nagy a a részvét, vagy az együttérzésem az a Zeneakadémia, Akadémia, amely, amely most nagyon padlón van anyagi szempontból, és hát ugye lemondták az összes külföldi meghívásokat, mármint a külföldi uh -huh. szerepeltetésre koncertokat, és, és állítólag ingyen szerepelnek a, a, a tanárok és a magyar művészek ingyen játszanak, ami, ami hát, szomorú, és nem mondjuk szép dolog, hogy egyáltalán megszólal a Zene a Zenakadémián, persze, a nagy teremben, de azért azért most akármi, megint csak a politikától mindentől független.. Nem szeretném belakavarni. Ja, ezek, ezeknek, ezeknek, ezeknek, ezeknek, ezek nemzeti ügyek, szóval tényleg a szónak a legnemesebb értelmében egy zenekadémia az, az örök. Ugye, amikor vettől voltam, mindig ezt mondtam, hogy, hogy itt történhet bármi, de a örök. Ugye szó van közben a hőmérsékletről is, mondjuk egy mesterhegedű, egy zongora. Mi az a hőmérséklet beleértve, vagy páratartalom? Tehát ezeknek hát, gondolom, hogy szakmai paraméterei vannak, ami alatt lehet tartani a zongorát, csak szegény megsínli. Ja. Ez így van, ez így van, ez így van. Úgyhogy mondjuk a meleget az kevésbé pírja, mint a hideget, de, de azért azért van, van egy olyan határ, ami, ami már semminek nem tesz jót, nem beszél arról, hogy például egy, egy, egy zenésznek, hát hidegben nem nagyon lehet zenélni, hát az... lehet, hogy nem néznéd ki belőlem, de én az egyetem után a 80-as években a művelős minisztériumban kezdtem, ráadásul a művészeti a minisztérium titkárságon voltam, de a művészeti főosztályon és nem tudom, te Bajda Tibort ismerted-e ő volt ilyen zenei referens, de, de volt Igen. ott, de nem voltam sokáig, de avval av, például szembesülhettem szabadtéri koncertek esetén, nyáron, egy bizonyos hőmérséklet alatt, hiába uh, nem esett az eső. A, a... Az emberek egész egyszerűen nem tud leülni. Igen. igen. igen, Tehát, igen, hogy igen ilyen igen. van, és ezzel szembe kell nézni, és ez nem annak a kérdés, hogy az ember hogy viszonyul hozzá, hanem hogy a is ember remegő kezekkel nehéz hegetülni. Így van, így van, így van. Ki kihűlt, ki kézzel. Hát ez, ez mind... Nem, nem, nem, rossz jó, akkor nem nem... Gondolni. Igen. Igen, rossz. nem akarok demagóg lenni, tök hülye váltás, de akkor már árul de biztos jó idő volt. Te is voltál Szegóviában? É én nem voltam. A bán, bánék mentek a városfégezéért, tehát főleg az, az építők, az építők és az építők. De az otthoni eseményekről értesültél? De hát azt tudom, hogy, hogy, hogy nagy siker volt. Egyébként a Futymoto ez nagyon érdekes, hogy ezzel lett igazán világhírű a mi épületünk ez zereházával. Ugye addig, addig inkább ilyen, ilyen avantgárd kísérleti épületeket csinált. Neves volt már akkor is nyilvánvalóan, de egy, egy funkcionális épület, ahol ennyi minden zajlik, és még ráversül egy bizánicsoda is, ez azért, ez azért a mi épületünk, és ő erről tartott előadást. Szegógiában, úgy tudom. Úgyhogy ezért jók ezek a, a pozitív üzenetek. Jövő héten lesz a zene világnapja, arra készül -e bármivel is a zeneház? Lesz koncert, nem hangsúlyozzuk. Igen, ezt, ezt, ezt megnéztem a programot, láttam, hogy külön nincs. Igen. Nincs külön, de hát mondjuk az, az nagyon jó jel. Magyar, mag, maga a zenevilágnapja az elnézés biztos tudnom kéne, de nem tudom, az mihez köthető? Októberes. Az uh, én, én, én tudom, a Jehudi Menuhinhoz köthető, aki, aki talán ezeknek az 75-ben, vagy 74, vagy 75, most nem Anyrészet pontosan az ENSZ-ben, vagy az UNESCO, tanulán, az UNESCO, UNESCO fölszólalt, és, föl és, és ő találta, aki ő kérte. És hát mondjuk ez egy, egy szép dolog, mert hogyha valaki a világ zenéjének az egyik nagy adományozója, nagy akkor az, az épp a volt aki ráadásul zeneházas módon gondolkodott, mert ő, ő minden van, egy csodálatos könyve, az ember zenéje, mindenkinek ajánlom, esetleg még valahol el tudja csípni antikváriumban, ahol ő, ő minden az indiai rádától kezdve a, a Bartók gyűjtötte magyar népzené, mindenről ír. Tehát ez a nagy klasszikus muzsikus, aki tényleg a XXI század egyik óriása volt, gyakorlatilag az egész zenét befogadta. Hát ő maga is játszott a rázi sánkhárral, szitárral, ő egedült a sánkhárról, szitározott, és elképesztő figura volt. Na mindegy, szóval ennek a szellemében kellene a, a zene ünnepét meg, megünnepelni a sebő, Sebőferi, ö, nek ez a, a hétvége, mert van egy ilyen kurátori hétvégék, amit jelentős embernek pár odaadjuk a hétvégét, hogy szerkessen együtt velünk, és, és neki lesz aznap este egy. Egy, egy szép, szép koncertje. A Sebővel úgy vagyok, hogy olyan, mint hogyha a keresztneve az, az lett volna, sajnos ő már nincs, hogy Sebő Halmos, de én... igen, igen, igen, igen, igen, hát két csodálat. Ugye az életkoromból adódóan én még jártam olyan tánzházban, mert elvittek a isok az osztálytársaim, ahol a, a, a, ők, ők húzták. Ó, oh. Igen, igen, hát ez, ez fantasztikus, hát én is még emlékszem a egység elére, így onnan indult az anakadémá, szemben van, az sokáig a gyerekkönyvtár volt. Abból a, abból a kis könyvtárhelyzetből. Én emlékezetem szerint én a fővárosi művelődési házba járhattam, de már nem, nem a emlékszem a mind, a mind, a minden, minden részletre, Meg hát emlékszem a sebűnek a fantasztikus megjelenéseire különböző filmekben, talán zolna Pál filmben, uh, amiben, amiben feltűnt. Uh, azt árulod el nekem, hogy. Uh, ezek szerint programszinten jelenleg legalábbis nincs változás leszámítva, hogy Zorán megbetegedett így, aztán az ő koncertje az októberre halasztódott Zorán gyógyulást. 5 egyébként, biztos so sokan hallgatják, az itt már vettek, így, tehát egy, egy nap alatt ő, ő volt az Charlie, meg ő, akiket meghirdettünk, és másnapra már nem volt jegy. Egyébként varázslatos, mert, mert ezeket a nagyság, nagy öregeket ilyen közelről, egy 300 fős teremben hallani, ilyen akusztikával, és, és ők is olyan félakusztikus, tehát hangosított ugyan, de, de nem ez az aréna akusztika, az, az aréna hangzás. Óriási élmény. Charlie voltam, és hát elképesztő. Szóval, ahogy, ahogy ezek a, ezek a nagyok egy perc alatt egy olyan hangulatot tudnak teremteni, hogy úgy átholósodik az egész terem, és a következő percben már együtt énekel velük a közönség. Én mindig mondtam a, a klasszikus kollégáimnak, hogy, hogy ez az igazi zene, nem az a ez, amikor rögtön folytatják egy perc után, amit elkezdett az előadó. Én a Makoto én voltam, és legközelebb a Bad megyek. Ja, és a, az Ozone, Ozone pedig egy óriási felfeleés volt, egy kiderült egy világ klasszis japán jazzongon, és nem is tudom, hogy hallottam. Én el. a Zeneakadémián láttam őt, először a Gary Burtonnel. Aha, akkor te szóval már korábban, korábban hallott. Én nem hallottam korábban, is. Köszönöm, ha rajtam múlik, akkor egyhamar ismét fogunk beszélgetni, bár az egyhamar az lehetséges ide de nem jó időjelző. Most pedig föl fogom hívni kis Ambrust, és gratulálok ahhoz, ami egyébként Díja nem járt együtt most, de Szegóviában hangosan ünnepelték a házat, és ennél fontosabb, ha egyáltalán dolgokat össze kell hasonlítani, a 700 ezeres szám az, az jól mutat. Igen, igen. Élvezetesz volt, és várom a legközelebbi beszélgetést, Köszönöm elnézést a csúszásért. Kösznekintettel, hogy aztán azért is csúszom, egy egészen másik telefonszámot hívtam föl, hogy aztán nehéz. Most nem húzom az időt közleményekkel. Uh -huh. Remélem jó szám. Kis emlősöjük, kívánok. Jó reggelt kívánok, kis színesekkel kezdek. Azt kérdezem öntől, hogy mit szól ahhoz, hogy alkotmánybíróságon támadja a főváros szigorításait öt épülethálós cég. Gondolom nem tőlem hallja először a hírt. Nyilván nem. Uh, ugye miről van szó megint? Először is hadd kérdezem meg, sejtette, hogy meg fogják ezt valamilyen módon uh, támadni? Nyilván sejtettük, hiszen üzleti érdeket sér. Ugye azért arról van szó, hogy a, a város, főleg a belvárosban jellemző, hogy épülethálókkal e, bevont épületekre reklámokat helyeznek el. Nyilván ezeket a reklámok felületeket pénzért árulják a reklámhálóknak a tulajdonosai. Mi azt mondtuk, hogy ezzel azért fel kellene lépni, mert hogy szerintünk azért a belvárosnak a képét, a város képét az elősen rontják ezek a hatalmas reklámok és azt mondtuk, hogy ahol fővárosi területet érint, ott bizony ezeket... Szant. Ez kinek volt a felvetés egyébként? Ez kinek az ez volt az ötlete? Honnan jött? Főpolgármesteri kezdeményezés volt, és emlékeim szerint már a váltási programjában, vagy legalábbis a kampányban uh -huh. elhangzott ez. És most jutottunk el odáig, hogy megtaláltuk azt a... Nem csak jogi eszköz, hanem végrehajtási módot is, hogy ezt meg csinálni. Ez nyár elején... De, de, május... de jól emlékszem, hogy ez csak a fővárosi területen álló házakra vonatkozik, tehát az önkormányzatoknak más lehetőségük volt ez ügyben? Igen, ez a fővárosi közterületet érintően lehet Így. csinálni. Így. Tehát, hogyha ez egy magánterületen lóg be ez a háló, persze bárhonnan lehet látni, az ellen nem tudunk fellépni, ott maximum a keleti önkormányzat tud saját hatáskörben lépni, itt egyébként egy, nem mutatva csak egy nagyon érdekes... Nem, uh, egyáltalán nem az alak, nagyon érdekes uh, dolg volt. Valójában eddig is lehetett volna szankcionálni, csak az volt a nehéz, hogy akkor ez kinek a terület. Hiszen azt mondta a ház, hogy hát hiszen nem érinti a fővárosi területet, meg mi az, hogy kilógrá. Tehát ugye ez a definíció, hogy mi az, hogy a belóg a fővárosi területre, és ezt a jogi kiskaput szüntettük meg azzal, hogy azt mondtuk, hogy az az épület, amelyik érintkezik közterülettel, ami a főváros tulajdonában van, és annak az oldalán ilyen hatalmas reklámhálót feszítelek ki, az bizony egyértelműen jogalapja és belóga a főes köztete, tehát felléphetünk ellene, tehát büntethetünk, és legvégsősorban leszedhetjük. Egyébként őszintén szóval azért sem értem a... Vagy értem, hogy itt most érdekeket sértettünk, csak a reklámozókat nem értem, akik egyértelműen ugye egy olyan helyet fizetnek reklámot, ami jogszabály ellenes, és szerintem a márkájuk ennek a prestízjét is rontja ezáltal. Igen, de az ő indoklásukban én olvastam, hogy az itt szerepel, hogy ez aztán fontos-e vagy nem, de jól hangzik, hogy hát ugye ezzel nem csak ők járnak jól, hanem a ház is jól jár, amely igénybe veszi a szolgáltatásaikat, és hogyha a főváros ilyen döntést hoz, akkor azzal csökkenti az egyes ingatlanoknak azt a lehetőségét, hogy felújítsák magukat illetve, a a lakóközösség felújítsa ezeket a házakat. Úgy, ez jól hangzó mondat. Igen, tudom, erre az azt szokták mondani, hogy hiszi a piszi, meg igen, hogy jól hangzik, de hát ezt írják. Nyilván nem maguk ellen beszélnek. Ugye valóságban így van -e, ugye ezt tudjuk, hogy akkor ebből a ház valójában mennyire részesül. Ez ilyen felújításnak átszázott hálók sok esetben, amikor a mintha felújítanák éppen a házat, és hop kifeszítenek. Van ezt. olyan, vagy ön öntapasztalatú olyan esetet, ahol egyébként ilyen háló volt, de semmilyen e, tatarozási munka nem folyt? Szerűjesen nem tapasztaltam, de azért e, ugye könnyű be látni azt a dolgot, hogy egy házon évekig kín van egy háló, e, és nem, nem történik azzal a háló, de nem fejezik be azt a beruházást, akkor furcsa lehet ez a, a, a beruházás, amit azon végrehajtanak. E, és ugye azért a másik sahetságos dolog, hogy a ezek a hálók e, mögött dolgoznak az emberek, ezért nyilván kívülről nehéz megítelni azt, hogy ott bármilyen a el, de szerintem nem is ez az a lényeg a, a történetben. Ugye itt egy közterületet képet szabályozhat az önkormányzat a közösségi érdekében. És ezt a valamilyen nem átlátható módon, vagy nem ismert módon ezt a területeket értékesíti akár egy magánlakóház, egy társasház, vagy lehet, hogy egy vállalkozóképpen a felújítást végzi, ezek ezeket tudhatjuk. Szerintem ezzel van a probléma, és ezzel léptünk fel helyesen továbbra, és azt gondolom, hogy nagyon helyesen. Ez hatályosult már. Abszolút, hiszen ezért támadták meg, sőt már az első, tulajdonképpen e, próba elindítottuk, a próba azt kell érteni, hogy, hogy a valódi eljárás folyik, csak ugye e, minden e, jogszabályi lehetőségnek a tesztelése a gyakorlatban tud csak megtörténni. De most ez nevezetesen e, milyen esetekre vonatkozik? Már van olyan uh, háló, amilyen lehetően léptünk, elindult a hatósági eljárás, és ha jól emlékszem, mert teljesen biztos már végig is futott a folyamat, és, uh, és szankcionáltuk, nyilván az érintett egy bíróságra fordul az ügyben. Ugye annak idején, amikor erről beszélgettünk, hiszen erről volt szó ilyen, sok személyes, de nem közgyűlési módon, mint ami erre mai sor kerül, és ahol ott leszek, de arról volt szó, hogy a, talán a Navot említette, hogy annak van olyan rapid megoldása, hogy le is szedik, nem csak büntetnek, ez egyébként bekövetkezett, vagy büntetnek, vagy mi a metódus most? Nem, nem, nem, ott a, egy két dolog keveredik össze. Elnézést. Van ugye a Navnak a általános jogköre, ami egy közigazgatási eljárásban van, egy végrehajtási jogköre. Ez, ez a jogszabály alapján uh, alaphelyzetben. Miért vontuk azt, hogy megváltoztattuk, erre ugye jogunk van, és azt mondtuk, hogy a magyar közú, vagy a budapesti közút segítségével hajtjuk végre azt a szakaszt, hogyha le kell vágni a hálóta uh -huh. az épületről. Uh, tehát ugye az a folyamatnak a vége, szankcionálunk nem hajtja végre, nem távolítja el. Végig, a szankcionálás alatt, az pénzbüntetés? ugye jogosan van az a kérd, na, akkor most mi fog történni, akkor el lehet távolítani ja, de a szankcionálás az pénzbüntetés? Így van. Van már olyan pénze a fővárosnak, ami így folyt be? E, ilyen pénze szerintem még nincsen Időben nem is lehet, hiszen nyilván mindenki végigviszi a jogorvoslati folyamatot, érzelme egy bíróságra. Lehet, hogy ezek között van olyan, hogy az alkotmánybíróságra fordult. Öt szék fordult, van, igen. Hát ebből következőleg láthatólag működik a szabályozás, hiszen azok, akik ellen felléptünk, azok most úgy értik, hogy védekezni kell a jog minden eszközével. Azon gondolkodom, hogy mit kérdezzek a rengeteg kérdésből. E, e, ugye az, hogy például az ember nevezessen rutinszerűen, amire permanensen felhívják a figyelmet, ugye én most egy új helyen már helyszínen dolgozom, és korábban ugye még mielőtt a Blahaluza teret az MK-nél, tehát magát ezt a teret nem építették át, addig ö, ott a Rákóczi út és a József Kőrúcs sarkán nem lehetett jobbra fordulni, úgyhogy én szépen befordultam előtte. Hát ami ott a Korvin mozinál, vagy a Korvin áruháznál várt rám, az tök jó, hogy a japán gyártmányú autómmal megúztam, mert például tolatnél kifejezetten utálok, tehát aki például rutinból vezet, az nem tudja, hogy most a körúcs sarkán be lehet fordulni jobbra. Nem túl könnyű ott a buszmegállók miatt, de be lehet fordulni. É, igen, már ismerem a környéket, én őszintén szóval utoljára gyalogjártam ott nem olyan régen, tehát hogy ebből a szempontból szerencsém volt, hogyha rutinból mentem volna, akkor lett hogy belefutok ebbe a problémába, de no, a kérdés még nem értem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem csak arra mondtam, hogy rutinból, és ráadásul ki van táblázva, csak hogyha az ember erre nem figyel, akkor úhatatlanul befordul ott, ahol egyébként egy zsák utcába jut. Nyilván erre ugye próbálják felhívni a különböző kollégák a kis területen elhelyezkedő város, ahol nehéz, mindenhol táblát kirakni, jól látható helyen, ahol folyamatosan a kereszt érintik a főközlekedési útvonalat. Nyilván ezt megpróbáljuk megoldani. Persze az idő ezt általában megoldja, hiszen a, akik a, gyakran közlekednek arra, és ők ugye a rutinból közlekedők, azok azért egy idő után átállnak a másik rutinra, akik pedig ritkábban használják ezeket az utcakaszokat, ők számára meg nem rutinból adódik a. De ha már ilyen apró csöprő dolgokkal jöttem elő, hadd kérdezzem meg, hogy euh, miközben nem ilyen kérdésekkel szokott foglalkozni, de gyakorlatilag mindenről beszélni, ami a fővárost élet, érinti. Az át van gondolva, meg annyi olyan buszmegálló, ami közvetlen az útkereszteződés előtt van, aminek következtében közlekedési akadályt kép ez a busz. Persze lehet mondani, hogy ott kell, hogy legyen a buszmegálló, ahol könnyebben lehet átmenni, de a városban egy sor helyen, olyan helyen vannak ezek a buszmegállók, ahol életveszélyes szituációk alakulnak ki, mert ugye a türelmetlen autósok, köztük még az is lehet, hogy én, megelőzik a buszt, miközben egyébként szembejövő forgalom van, hiszen vagy balról nagyívbe jönnek, vagy szemből jönnek, csak ezek a buszok ráadásul, és ez is hozzátartozik a történethez, ugye vannak ezek a menetidőtartások, aminek következtében a busz nem annyi ideig áll a megállóban, amíg lefőszállnak, hanem adott esetben e, a Sasadi útnál e, ott e, sokkal hosszabb ideig állnak, és az ember először azt hiszi, hogy ott valami forgalmi akadály van, de nem. Ott áll a busz, és közben nem lehet tőle közlekedni. Tudom, nem ezek a legfontosabb gondjai ma a fővárosnak. Csak kérdezem öntől, hogy ezekkel például tisztában van-e? Nyilván közlekedek én is a városban, tehát hogy látom, hogy ha az ember nem figyel egy, esetleg egy busz kikerülésén, akkor belekerülhet abba a helyzetbe, hogy egy busz előtti kereszt esetleg valaki kifog. De, de, de ez nem ez a gond, de ez a, az a gond, hogy konkrétan az útkereszteződéstől 20 méterre van, egy áll gyorsan két-három autó, de valójában valószínűleg, vagy én azt feltételezném, hogy hátrébb kéne rakni ezeket a buszmegállókat eh, annak érdekében, hogy ilyen közlekedési helyzet ne alakuljon ki, de lehet, hogy rosszul gondolom. Ja, azért itt éppen meg attól választ, amikor azt mondta, hogy a gyalogosok, akik a buszról leszállnak, azokra is gondolni kell, akik pedig a kereszteződésekben át akarnak lehet kelni a... De a kereszteződésekhez gyalog is eljutnának? Oké, rendben van, hogyha azt gondol, hogy jól van, akkor ám legyen. Azok a Hát járdasz... Ugye általában egy ilyen kérdést, nagyon-nagyon nehéz beszélgetni. A konkrét helyszín van, akkor nyilván már könnyebb megnézni ott, hogy akkor mi a... De egyet a most mondtam mindjárt ott Á, a, a Mátonáról. Emiatt ne nézze meg. Nem, én most nem a magam ügyében szólaltam föl, hiszen a városban több helyen van, csak nem mindenhol tudom az utcák nevét. Árulj el nekem, hogy miért nincsen négy irányban, ha jól tudom, gyalogát kerül hely a blaha ami egyébként jelen pillanatban e, így egyfolytában szerepel a különböző kormánypárti híradásokban, hogy milyen lassan készül, és mennyivel többe kerül, mint amennyibe egyébként kerülnie el kellett volna. Akkor a végével kezdjük, tehát a milyen lassan készül, akkor fogjuk átadni, amikor az induláskor ígértük, tehát idén össze az átadásra kerül, már a, a, a forgalomi részt azt nem korlátozzuk, hogy időben átadni, most a tér rendezése folyik. Volt a másik hír, hogy borzasztó kanalum történt a térkült, azt újra kellett szedni a vállalkozónak, mert mi történt? Rossz minőséget tett le, laboratóriumi bevizsgálás során kiderült, hogy ez nem jó minőségű volt a térkő, amiket lepakolt. Mi volt a baja? És Uh, úgy tudom, hogy a, a, a töredezett nagyon az anyag, eh, valószínűleg valami rossz anyaghibából készülhettek, és eh, ezt egyébként időben észrevették, szerintem már maga a vállalkozó, eh, és nem is eh, forszírozta a dolgot, tehát ő eh, neki ezt el kellett végezni, nem került ezt pluszköltségébe a fővárosnak, és egyébként időbeli csúszás sem okoz a, a beruházás során. Eh, van ilyen, még az is lehet, hogy egy beruházás után később jönnek rá a műszaki átadás átvételnél, hogy valamilyen alaphagyanggal gond van, és akkor is ugye lehet ezt a cserét érvényesíteni. Most azért ez még időben megtörtént, és miután a laboratórium megerősítette azt, hogy valóban itt egy anyaghibás termékről van szó, most nagyon leegyszerűsítve a dolgot, ebben elvégezte a cserét, és jobb, minőség, jobb minőségű, jó minőségű térkőkerült lerakás. Oké, okay, de hogyha minden részletére akarsz válaszolni, akkor abból a vádból még az, hogy többek fog kerülni, mint amennyi eredetleg volt a papírom. Annyiban, hogy a opciót lehívtuk, ami a, a Beka Corvin mozi melletti bekötő utcára vonatkozó útfelújítás, de ugye ezt valójában nem mi finanszírozzuk, hanem a 8. követi önkormányzat, ennek a projektnek a keretében, ők átadják a forrást a, a fővárosnak, ott ennek a beruházás még most folyik. Ezen kívül rá kellett emelni a Hát most talán egy 30-40 millió forintot ebbe a két, két és félmilliárdos projektről van hogy összességében. Rá kellett emelnünk, mert az aluljárót azt már nem tudtuk megcsinálni. Igen, sajnos. Igen, erre már nem volt forrás, viszont a, az, hogy az aluljáróba lévő beáldásokat kezelni tudjuk, ahhoz egy technikával meg kellett oldani, hogy aki ma járt, az elmúlt években járt a Blahalú az esőzések utános azt tapasztalt, hogy ott sajnos vödrök jelennek meg, és Így. fogják fel a, a, a vizet. Nyilván ez nincs rendben, sok szempontból egyrészt veszélyes, hogy ott az emberek, másik pedig hát nyilván egy ilyen beszivágó víz a födémre, az kártékony hatása van ö, ö, középtávon is, tehát egyszerűen ott a, a, a szétnyomja a rendszereket. Ezzel kellett valamilyen megoldást találni, és miután a teljes felújítása az aluljárósziknek nem fér bele, azért az már milliárd fölötti pluszköltség lett volna, és ezt kénytelenek voltunk elengedni, erre már nem volt fedezetünk, ezért egy olyan technikával megpróbáljuk óvni a födém szerkezetet, amivel akkor beárásokat meg lehet menteni, és nem tapasztalnak az aluljárón áthaladók olyan helyzetet, mint amit korábban tapasztaltak. Ezzel emelt meg a, a forrás nagyságát, e, nem olyan régen, e, de ez az egészhez képest azért nem egy jelentős, mondom. Itt a, nyilván bele lehet keverni a opció lehelyzet. Opció le Értem, képest, én nem ez a között tartozom. Négy zebra. Ebben megfogott. És szintén <laughs> meg kell néznem. Megmaradnak? E, a a, bocsánat, hogy megmaradnak a micsodák? Azok az ebrák, amelyek egyébként e, létrejöttek, de korábban nem voltak. Én úgy hogy megmaradnak, de azért mondom, hogy ebbe a kérdésbe. Jó, meg... de most itt két különböző kérdés volt. Az egyik az, hogy miért nem négyirányú, a másik kérdés pedig az, hogy ott, ahol korábban nem volt, és az átépítés miatt lett szükséges, vajon megmaradnak-e az ebrák? Tudomásom szerint ezek megmaradnak. Igen. Hármas metró. Igen. Csúszás, nem csúszás, pénz, nem pénz. Nincs csúszás, ugye ezt azért a sajton szépen végigszóladt ez a történet kontroll nélkül. Olyan, ilyen. De látja, én mindjárt megkérdezem a kontrollt. Igen, ugye ezt azért tegnap a főpolgármester helyre tette, hogy, hogy ebben nincsen, nem számunk csúszásra, sőt, jelen pillanatban azt számolja a BKV, hogy viszont ő a kivitelezőjének, vagy a, a, bocsánat, a, a beruházásért felelős, Ö, ö, hogy ezt elő, állásokat előbb át lehet majd adni az utazóközönségnek, mint ami a tervben volt. Tehát ez akkor minimum nem azt jelenti, hogy csúszás lenne a dologba, hanem hogy tudják tartani a határidőt. Ma lesz a találkozó, így aztán a következő beszélgetésünkben már. A következő beszélgetésünk az pontosan az nap van, mint amikor egyébként van a közgyűlés? Nem, nem, az egy nappal később van. Szerben vagy soha. Jó, akkor ez akkor tökéletesen van így megtalálva. Igen. Ami a múltkori beszélgetésünket illeti, az roppant érdekes volt, legalábbis nekem nagyon informatív volt, és ide most azt tartozik, hogy az elmúlt napokban, mintha jelentősen csökkent volna a határokon átlépő menekültek száma, de hogy ez így marad de vagy sem, hogy adott esetben a mozgósítás, akár Oroszország felől e változás, bár az kicsit kevésé valószínű, hogy ebben jelentkezne bármi a mi határainkon, de semmi se kiszámítható. Ez egy nagyon nagy falat, így aztán ebben hosszasan ma biztos, hogy nem kezdünk bele, de amikor a főpolgármester az infórádióban 2023-ról, és ön is gyakran 2023-ról beszél, az mit jelent, hogy 2022 rossz a kifejezés, de annak szeptember maradék része, október, november, december mennyire megúszható az energiaár robbanás és a legkülönbözőbb árak robbanása miatt? Mennyire fő, mennyire fáj a fejem miatt? Fájni nem fáj, de nyilván egy hatalmas probléma. Szerintem most fura módon azt hiszem, az cselekszik helyesen, aki nyugodt és vár és azért kell... Jó, csak az a kérdés, hogy onnan, ahonnan ön meri a vizet, ott mi lehet tudni, hogy van víz, tehát ugye én e, ilyenkor mindig azt képzelem, hogy valójában a helyzet az, hogy azért, van, azért áll le valami, de most nem a fővárosra, hanem bármi másra gondolok, mert belenyúl a pénztárcájába és ott nem talál semmit. Furan módon normális, de ebben van önnek, de azt hiszem talán a múlt héten már ezt mondtam az energia kapcsán, hogy soha nem azért megy a villamos, mert hogy utána kifizetik az áramszámlát, a villamos azért megy, mert van áram a vezetékben. És szerintem a kettő az nagyon különböző. Nagyon, Ugye, ez, ez így van, de, meddig, de ön honnan tudja, hogy az meddig lesz áram a vezetékben? Hát egészen addig a pillanatig, amíg valaki, aki nem mi vagyunk, hanem egy, uh -huh. nagyon egy villanyszerű, lekapcsolja, le nem kapcsolja. Annak hol van a villanykapcsolója? Hát ez nyilván annál a szolgáltatónál, akivel szerződéses viszonyban van a, a BKV. Én ugye azért ezt megnézem, ezt a folyamatot, amikor valaki azt mondja, hogy én most ezt a piros gombot megnyomom, és ezzel leállítom. Van adóssága e tekintetben a fővárosnak? Jelenleg nincsen, jelenleg minden számla be van fizetve. 2022 ebből a szempontból kezelhetőbbnek látszik, mert most még a idei évben a villamos energia beszerzések, azok évvégéig biztosítottak. Tehát mindaz, ami jelleg zajlik a világban, az az áramszámlában még nem jelentkezik. Egyébként jelentkezik, hiszen a, azért növekedés már volt idejében, és tehát ugye az a hatalmas tévhit van, és ilyen evident kezelni mindenki, hogy csak a háború után nőtte meg a földgáz, és ebből következik a villamosenergiára. Na, ez pont nem igaz, mert több, tavaly ősztől már folyamatosan növekszik, ha nem is ilyen ütemben, meg nem is ilyen hektikussággal, de növekszik ezeknek a termékeknek az ára. Ebből következően 2022-ben már közel 20 milliárd forinttal többet kell fizetni a BKV-nak az energiára, mint amennyit 2021-ben fizetett. Ez igaz a, a gázolajra is, és ez igaz a vontatott áramra is. A, ugyanakkor ez, ha mai áron számolnánk, akkor jövőre... Ez nem plusz 20 milliárd forint lenne, hanem könnyen lehet, hogy 150 kötőjel 200 milliárd forint pluszban ez a költség. Ugye ilyenkor mindig logikusan megkérdezik tőlem, hogy mennyi lesz jövőre az áram, ára, árambeszerzési összeg, amit a BKV-nak be kell szereznie. Én azt pontosan tudom, hogy mennyi gigawatt energiára van szüksége a BKV-nak, viszont, hogyha ezt nekem meg tudja ma mondani valaki, hogy jövőre mennyit lehet beszerezni, a villamos energiát, akkor volt. Valószínűleg... aztán olvasom, hogy nem is kötnek hosszú távú szerződést, függet attól, hogy rövid távú szerződés sincsen még. Ugye december 31-ig biztosította a jelenlegi szerződési környézet. Pontos felhívna a figyelmet, hogy utána is uh, van áram a vezetékben, hiszen egy uh, elosztói hálózati kötelezvény alapján uh, szállítani kell az áramot uh, egy darabig kötelezően a szolgáltatónak. Tehát nem arról van szó, hogyha nincs érvényes közbeszerzés, akkor leállna a közösségi közlekedés, attól még vár áram a vezetékbe, akkor úgynevezett egyszerűsítve napi veszik az áramot. Ez feltétlenül nem baj, hiszen a napi való vételezés azt jelenti, hogy amikor megnyugszik a piac, akkor első adandó alkalommal ki lehet írni akár egy hosszabb távú közbeszerzést, és lehet vásárolni. Ugye ennek van egy Ányalta, hogy azt mondjuk, hogy nem egy évre szereznénk be most előre az áramot, hiszen akkor most fixálnánk egy nagyon magas... Három hónapra, két hónapra... Nem három hónapra. hónapra, lehet, hogy két hónapra megnézzük, teszteljük most a, a piacot. Azért nagyon sok önkormányzat, sőt, nagyon sok közszolgáltató is logikusan ezt csinálja, tehát szerintem most inkább az, az idegesebb, vagy az hibázik, aki egy éves beszerzést visz végig a villamos energiába, mert ott a mostani nagyon magas árat, azt leüti, és tartósan fenntartja saját magas számára egy évre. Én szerintem most nyugodtnak kell lennie a beszerzőknek, és ki kell várni, mert hogy ez így nem tud maradni, ezt az összeget senki nem fogja tudni kifizetni. Ebből következően a piaci logika azt indokolja, hogy egy ponton az energiapiaci áraknak be kell zuhannia. Azért ez egy tőzsdei termék, ami mögött sok tekintetben hit van, semmit kevésbé, a valódi szükséglet, olyanok is vásárolnak tőzsdei terméket, lásd áramot, földgárt, akiknek erre nincsen szüksége, hanem hát azt is lehet mondani, hogy spekulálni ezzel az áramot. Jó, hát a piac így működik. Nem tekintjük evidenciaként. Nem tekintjük evidenciának, de emiatt nem állítanak ki feltétlenül valakit a meccsből. Szerintem a, nem most ugye azt gondoljuk, hogy van a piac, és az csak így működhet, Szerintem a piacot lehet szabályozni, de az energia esetében kifejezetten szabályozni kéne, nem szabadna ezt a fajta működést engedni, mert látszik, hogy ilyen esetekben milyen ideális helyzetek teremtődhetnek. Ezek a piaci zavarok egyébként nem csak most látszódtak, akkor is látszódtak, amikor volt olyan amikor negatívára volt az energiának a tőzén. Oké, okay, az a felvetés, ami egyébként a Magyar Önkormányzatok Szövetsége részéről van, tehát van valamiféle mozgolódás, amiről én nem tudok, és újságok nem számolnak be állami és önkormányzatok között? Csak... Hát kezdeményezés van a részünkről. Az önkormányzati szektorja azt mondta, hogy legyen valami nemzeti energia csúsz, legalább a üljünk asztalhoz, tegyük ki ezeket a problémákat. Még azt is el tudjuk fogadni, hogy a kormány azt mondja, hogy bocs, ilyen a jelenlegi piac, de akkor nézzük meg, hogy válasz lehet... Válasz van, nincs, mozgulódás, válasz... telefon... Nincsen. Te sajnos az a baj, hogy a, úgy látom, hogy a kormány, ez most egy érzés, tehát nem, nincs tudás mögötte, a kormány úgy gondolja, hogy 22 az valahogy majd leketjeg, ha meglátják, hogy az önkormányzatoknak 23 az tudás alapján meg úgyis megoldhatatlan, hát ott meg kis várnak ebben a történetben. <gül> Jó, akkor erre nem térek ki egyébként is, kilenc óra lett. Azt árulja el nekem, mennyire fájt önnek a szó átvit, vagy a szószoros értelmében zugló a múlt héten? Én az összes önkormányzati fájt, engem sok tekintetben megleptek, de, de azért valamilyen számúra szóval értem is, és most nem akarom elkezdeni magyarázkodni. Nem, nem, nem, nem, ne, eddig sem magyarázkodott. Hogy ez egy alacsony részvétel, meg, meg nem tudom. Uh, nyilván ezek minden elvesztett uh, választókörzet, ez egy olyan igazolás, hogy még nem tudtuk a saját választóinkat, akik meggyőződésem, hogy többen vannak, mint a Pidesz választói Budapest tekintetében hogy többen vannak, hogy nem tudtuk őket rávinni, hogy fontosak ezek az időközi választások, és menjenek el. Ilyet, még egyre nem tudtuk rávenni őket, hogy a, ha van több kvári induló, akkor abból Ránk szavazzanak arra a koalíciós többségre királyítja a várost, hiszen Zuglóban ugye az történt, hogy ott darabszámba több volt, juhúval több volt az ellenzéki szavazó, csak szétszavaztak, hogy az egyik része a koalíciót és jelöltre, a másik rész pedig egy helyi civil szervezet jelöltjére. Ebben a következményeként 41%-os szavazott aránya képes volt a Fidesz ott mandátumot szerezni. Az a 41 azt azért hangsúlyozta, mert azért ez egy alacsony szavazott arány, tehát ezt azért meg kellett volna ugrani, de azért ez látszott az elmúlt trendekből, hogy az ugló is nagyon kétes vált, miközben trivialitás lett volna, hogy ezt meg kellene járni. Természetesen időközi választás más, mint egy éles választás. Oké, okay, rendben van. Újpest. Lesz a... Mi lesz a hétvégén? Hétvégén? Hú, nem szeretek jósolni. Akkor ne jósolj, a... akkor beszélünk róla a jövő héten. Megtenni, igen. Jó, nagyon szépen köszönöm a közreműködést, jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen, vizetős. Én is köszönöm. Kis Ambrust hallották Budapest általános főpolgármester helyettesét, és így telt el az idő. Szerintem például ebben a szobában nagyon hideg van, de ha azt kérdezik tőlem, hogy engem műsorkészítés közben mennyire zavar, akkor azt tudom mondani se, hogy mondjuk a többiekre gondolok, akik nem vezetnek műsort, hogy vajon van-e olyan szellemi izgalom számukra egy ilyen műsor, hogy emiatt nem fáznak, de nem szeretnék itt nagyon nyálas lenni, de, de talán a legelején volt a 168 órában ott még a a filmstúdióban olyan lelkesedésben, nem mint ami most van különös ha alszom, Isten napról mára kivételesen aludtam. Ezzel együtt, vagy ennek dacára elmondom, hogy három dologban is fordultam önökhöz, segítenek, segítenek, nem segítenek, nem segítenek, segíts magadon, Isten is megsegít. Én ezt tekintetben, amit tudtam, megtettem, és további is megteszem, ha netán önök ehhez hozzájárulnak, akkor nem kell olyan mértékben számítanom az Istenre. Um, ugye egyrészt szó volt arról, hogy a műsor népszerűsítése érdekében tegyenek minél többet, és hogyha van szakember, aki felajánlja a segítségét, nem fogom elutasítani az e-mailjét, mármint hogy válaszolni fogok rá, dörö.fialajanaskukac.gmail.com A másik kérés az az volt, hogyha valaki hollapokhoz ért, és segíteni, a hollapunkat fejleszteni, dörö.fialajanaskukac.gmail.com névtelefon akár csak az első, esetben a harmadik, ami most kvázi időben a legaktuálisabb, bank interjú, amit felajánlottam támogatásra, mármint hogy lehet őket támogatni, előtte meg lehet nézni, és akkor azt mondják, hogy egyebek között az ő jó voltukból jött létre, ez de facto nem igaz, de ettől még elmondható, és nem lesz hazugság. Az egyik a Baksarolandal készült beszélgetés, ami egy júniusi beszélgetés második része, és egy Kvázi portré interjú, ami nagyon sokat lehet nevetni. Mind a két interjú egyébként szíbe markol. Az egyik így, a másik úgy. Ritkán szoktam így termékeimet dicsérni. Különös tekintet arra nem is nagyon volt rá alkalom, hiszen nem volt olyan, hogy felvételről ment volna valami, már pedig felvételről fognak ezek a műsorok menni, és akkor nem lesz a műsor. Ha valaki szabad szemmel látható összeget ajánl érte, egy ember, tehát itt, itt ilyen gyűjtés nincsen, akkor, és ezt előtte meg akarja nézni, vagy vakóhízben nem is azt gondolja, hogy nem árulok zsákban macskát, megtalál ennek az összegét. Egyébként a technika is távi Galambos Ádám, Lakatos János és Kurtás András, akik több mindenekasan teljesítenek. Tessék! Lakatos János és Kurtács, Tessék! Aki meg, megmondaná nekem, hogy. most fiatalabb, most nem jó? Igen, azzal jó helyen jár. Megmondaná nekem, hogy a, a, a, a tegnap én értem el a műsorba. Legyen kedves mondani, hogy hogyan tudok belépni. János? Hol akar belépni? Hol lap? youtube YouTube? YouTube. YouTube. YouTube. Kejfejancsi, ezt kell beírni. Fel kell iratkozni a YouTube csatornára. Feliratkoztam. Igen. Akkor küzdeni kell. Ember küzdj, és küzdve küzdj, és bízva bízzál. Nem tudok többet mondani. Um, erjelmek között ezért szeretnék fejlesztővel beszélni, hogy egyszerűbb legyen. Nem fogok közhelyeket mondani. Higgyék el, hogy maximálisan akceptálom az önök küzdelmét, hogy el tudják érni a kejfejancsit. Szerintem egyébként érdemes küzdeni, mert ezek a kejfejancsit nem rosszak, de ezt nem nekem kell eldöntenem. Uh, most önerőből ennyit tudunk teljesíteni, önmagában fantasztikus, hogy van. Nem lehet skálán megtalálni, rádióban nincs, az interneten pedig küzdeni kell érte, de utolérhető. Tehát a harmadik kérés az volt, hogyha valaki egyébként ezeket a műsorokat utólag támogatni akarja, beleértve, hogy az ő személyének a neve, az ő személye elhangzik a neve, vagy az ő cége akkor egészen addig, amíg ezek műsorban nem kerülnek lehetőség van rá, ezek a műsorok valószínűleg nem a jövő héten kerülnek adásba, hanem később. A jövő héten hétfőn Tálas Péterrel fogok beszélgetni, ennek a beszélgetésnek azon kívül, hogy nagyon informatív, az is az érdekessége, és ez szándékos, hogy néha egy napig elállt, kedden készült, és az volt a kérdés, egyebek között az interjú alanyhoz, hogy vajon ez jövő hétfőig eláll-e vagy sem, ami tehát azt jelenti, hogy jövő hétfőn nem lesz élő lebonyolítások bonyolításuk ez az interjú fog reggel megjelenni. Az összes felvetésemre e-mailben válok reakciót, dörö.fialajanaskukac.gmail.com, és ha szükséges, akkor lesz majd olyan, hogy Kurtás Andrást vagy Lakatos János beültetem a magam helyére, és a, a, a, a, a, a műszak válaszolt címmel tartunk 5 vagy 10 percet, és akkor ők majd ezekre a kérdésekre válaszolnak. Tőlem ne bárjanak okosságot, ez olyan seghülye vagyok, amilyen sekülye valaki csak lehet. Ha valakinek van valamilyen felvetése, 9 óra 12 percig, amilyen hosszú talán ez a műsor még sose volt, rendelkezésre állok, és aztán Berek nádak erek elmegyek haza. 06 253 ez az elérhetőségem. Most 9 óra 7 perc van, 5 percünk van az akármire. Tudták, hogy jó ember, de Dani neve kicsit más volt. Úgy hívták, hogy Róz ember halvira. 061, 253, 88.2. Rideg helyeken száguldva ájultam akár hova visz leszúlnak, a gonosz oda már nem nyúlhat, a szíved gyerty, amit elfújnak, de meggyullad. Eljöttek a kegyetlen évek, a házmesternél feldobott. Nagy lakásra volt szüksége És nagyapa csak hallgatott Azt mondta a Bész És kölyökösen pislogott. Végül így szólt, fel kell vennünk Most a serif csillagott Elvitték a fűszeres Goldstein-t A zenetanár Kleinmanó Házban ő volt a legjobb fej, és fejszt a legrégibb lakót. Vitté Cimmer mondta az első, és két lányát Katót, Lizát. Az iroda már kardos elnőt, pedig ő Katólizát, a vonatok indulnak. 253-88-12, 12 először. Jó reggelt! Szia Varga Géza! Csak azt akarom mondani, hogy én örülök, aztán már meglátjuk. Most sikerült először. Nem, hát ugye az én örömöm az valami egész hihetetlen, tehát... Um... Még azt sem tudom, hogy milyen a műsor, mert ugye ma, ma hallgattam bele először. Szóval Jó. ilyen tekintetben hagyományos volt, mert hogy a két interjú, de hogy egyébként milyen, milyen mennyiben változott, ezt még nem tudom, de... Önmagában a, így, a helyből adódó a minden más például. Az a két interjú, amit támogatásra ajánlottam, korábban ilyenek nem készültek a jövő héten, már hármas beszélgetés lesz. Köszönöm, örülök, hogy örülsz. Én is örülök. A nyilvános hosszú listát néz. 12 másodszor. Mikor Dani nevéhez értem, Zoli azt mondta, én vagyok. Mikor visszajött, még látta az arcát? Futott és meg. Akkor tudsz tenni annak érdekében, hogy ilyet be lehessen adni legközelebb. A lénykét a Azt kell, hogy elmondjam önöknek, hogy a stábban nagyon életszerű és pozitív rivalizálás van Kurtács János és Lakatos János között. Mit mondtam? Kurtács János mondtam, jó. Elnézést. Nulla, 1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 Akkor holnap találkozunk, ha valaki gondoskodni akar rólunk, és ebben a rólunkban ez a három személy akár rólam leválasztható, ami a támogatást illeti, dörö.fialajanoskukac.gmail.com. Ugye ezen a magukra viszont hallásra, viszont